Guten Tag, hier ist mal wieder der Niklas und ähm, heute habe ich wieder ein lustiges philosophisches Thema mitgebracht. Heute geht es nämlich um Gut und Böse. Das ist ein wirklich krasses Thema. Das ist nämlich eines der Themen, die wirklich, die auch am gefährlichsten sind. Eines der allergefährlichsten philosophischen Themen, weil da kann man sich wirklich, wirklich die Finger dran verbrennen. Okay, ja, also um, erstmal muss man halt die Begriffe überhaupt klären, was, was was ist ein gut und was ist böse. Ja, Riot, würde ich dich gerne mal mit einbeziehen. Was was verstehst du unter gut und böse? Boah, das ist, das ist schon, die, schon eine krasse Frage. Boah. Da hast du dir aber auch die die die Brecherfrage ganz schön am Anfang rausgesucht, oder? Was ist gut und was ist böse? Generell, global oder ja, anhand oder von Beispielen? Einfach so, was was versteht man im Allgemeinen unter einer guten Handlung oder einer bösen Handlung? oder Naja, wenn wir jetzt gut im Sinne von dem Allgemeinwohl zuträglich definieren ja. würden. Ja, also allgemeines Wohl, allgemeines Recht. Das genau. wäre dann ja schon äh, der gute Kant mit der Maxime, dass man will, dass sie geltend Recht ist. Ja. Das wäre dann gut in Anführungszeichen und böse wäre dann das Gegenteil davon. Also quasi dass jetzt gut etwas sozial zuträglich ist, also dass man anderen Menschen hilft, dass man sich im Allgemeinen eher sozial einfach verhält, den anderen irgendwie was gibt. Böse dagegen ist, wenn man den anderen schadet. Ja, ich bin jetzt nicht so der der der biblische Typ, aber ich würde jetzt sagen, ja. geben ist trotzdem seliger als nehmen. Ja, genau. Also ja, also ganz also einfach ausgedrückt. Schon interessant, dass das, dass du das direkt mit der Bibel und äh dem Christentum irgendwie in Verbindung bringst. Ähm, aber ja, das führt uns schon auf eine ganz heiße Spur. Also, worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, mein kleiner Lieblingsphilosoph der Nietzsche, dieser kleine Freak hat ein Buch geschrieben, was mich eigentlich bisher am heftigsten mitgenommen habe, von allem, was ich bisher von diesen Typen gelesen habe, nämlich das Buch heißt Jenseits von Gut und Böse zur Genealogie der Moral. Ja, also erstmal fragt man sich natürlich, was ist eine Genealogie? Kennst du das Wort? Ähm, ja? ja, ich, ich kenne das Wort, aber ja? es wäre schön, wenn du es trotzdem erklärst. Dann, dann erkläre ich das mal so. Eine Genealogie ist eine Entstehungslehre, also quasi Ähm, man macht es in der Regel, wenn es um sprachliche Dinge geht. Also wenn man zum Beispiel wissen will, wo ein Wort herkommt, dann kann man eine Genealogie aufmachen. Also man, man forscht einfach und untersucht irgendwelche alten Texte und guckt einfach, wo dieses Wort ursprünglich herkommt. Und das Interessante ist halt, dass sich bei diesem Wort, dass sich bei irgendeinem so Wort halt mehrmals der Sinn irgendwie ändern kann. Und äh, trotzdem ist es halt ein ein Wort Stamm irgendwie. Und, Gib mal ein Beispiel für so ein Wort. Ähm, ja, zum Beispiel das Wort gut, glaubt Nietzsche, dass es eigentlich von Gütern kommt. Also gut bedeutet gut im Sinne von Reichtum und Macht haben und einfach im Sinne von Gütern und er glaubt auch, dass das Wort Gott von gut abgeleitet ist. Also Und das ist schon ganz interessant, denn irgendwie bedeutet es das ja dass es jetzt gar nichts so soziales hat sondern eher etwas wenn du wenn du einfach macht hast wenn du reich bist wenn du irgendwie einfluss hast dann bist du gut und das wort schlecht also oder also er hat ja zwischen gut und schlecht eher entschieden ähm, also Nietzsche sagt das wort schlecht kommt eigentlich von schlicht also schlecht ist dann wieder eher schlicht also machtlos also eben nicht wirklich handlungsfähig in dem sinne könnte man das interpretieren also er führt es dann noch weiter aus aber ähm, ja also er er macht diese genealogie auch mit hilfe der wörter natürlich aber ähm, in erster linie geht es ja wirklich um moral also wirklich jetzt nicht um um wörter sondern um handlungen um um die art und weise wie die leute damals gedacht haben Ähm, ja, und er macht das allerdings nicht in der Form, dass er jetzt wirklich behauptet, dass es so war, irgendwann mal, dass die Leute wirklich früher so und so gehandelt haben, sondern er macht es hypothetisch. Also er stellt diese freche Behauptung auf, dass sich Gut und Böse im Laufe der, des Entstehungsprozesses der Art und Weise, wie wir Gut und Böse auffassen, eben geändert hat. Ja, also dass das einfach die bedeutung von gut und böse sein äh, mh, ja einfach sich geändert hat die bedeutung ist nicht mehr die gleiche aber, wie zum beispiel zur zeit der römer aber wenn ich da kurz einhaken ja? vielleicht ist es ja gut sein gut zu teilen und hm. es ist schlecht sein gut nicht zu teilen sondern halt schlicht für sich zu behalten hmm Ja also na, der Nietzsche behauptet halt was anderes. Also vielleicht kommt gut ja auch von Güte. <lacht> ich weiß es nicht. Also wie gesagt, der Nietzsche, der der macht es ähm, der hat zwar der führt zwar einige Belege an, aber er sagt auch ganz explizit, dass er nicht den Anspruch hat, hier irgendwie wirklich eine wissenschaftliche Sache zu machen, sondern er möchte im Prinzip einfach diese freche Behauptung aufstellen hier, das, was wir unter Gut und Böse verstehen, das ist nicht schon immer so da gewesen, sondern es hat sich geändert. Und allein diese Behauptung ist schon etwas Ungeheuerliches. Zum Beispiel, da müssten wir den kategorischen Imperativ von Kant, also kategorischer Imperativ ist halt einfach die Behauptung von Kant, dass wenn man nur lang genug in sich reinhört, da muss man irgendwie dazu kommen, dass man eben den Menschen, dass man seine Mitmenschen einfach sozial behandeln soll, dass man eben den Menschen nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern auch als Zweck an sich betrachten soll, dass man halt einfach, ja, dass der kategorische Imperativ halt einfach ähm, das Gute im Menschen ist, was halt schon immer zeitlos so da gewesen ist. Und äh, ja, das stellt Nietzsche einfach ganz klar in Frage und sagt halt, der Kant Der ist halt einfach auch ein Kind seiner Zeit. Kant war ein Christ und er hat eben versucht diese christliche Moral irgendwie in Philosophie zu verwursten und ähm, ja und deshalb behauptet er einfach also Nietzsche behauptet, dass Kant quasi den Leuten einredet, dass diese christliche Moral oder diese, diese ja diese christliche Moral einfach schon immer da gewesen ist, unabhängig von der von der Zeit, in der wir leben und unabhängig von der Kultur ist es einfach so, dass diese christliche Moral überall bei allen Menschen so funktioniert. Ja, okay. Aber Nietzsche behauptet was anderes. Nietzsche behauptet, wie ich bereits gesagt habe, dass eigentlich gut von Gütern kommt. Also von einfach von Macht und schlecht kommt von keine Macht haben. Und jetzt stellt er folgende Behauptung auf. Es war nämlich so, dass ähm, zu der Zeit der Römer, ähm, die Römer waren ganz, ganz anders drauf als wir heute. Die Römer hatten eine komplett andere Moral. Die Römer waren im Endeffekt unreflektierter als wir. Wir haben einfach gesagt, wir sind Römer und allein deshalb, weil wir Römer sind, sind wir gut und ähm, da ging es auch, da ging es auch im Prinzip gar nicht darum, irgendwie sich jetzt gegen jemanden abzugrenzen oder so, sondern es ging halt einfach darum, ja, ich bin hier ja und äh, ich bin quasi hier bei meinem Team und ich weiß, dass ich der Gute bin. Und dann gab es natürlich noch die anderen Völker, ja, also er macht es halt am Beispiel der Römer, weil da kann man es relativ gut sehen. Dann es natürlich noch die anderen Völker, die sind die sind ein bisschen dumm, ja, die sind irgendwie, die sind schlecht, ja, aber wir haben wir haben jetzt gar nichts so gegen die. Also man muss sich das so vorstellen, ein Römer hatte gegenüber einem Germanen oder einem Gallier oder sowas hatte er jetzt keinen er hat keinen Hass verspürt gegenüber diesen anderen, sondern er hat einfach gesagt, okay, die sind schlecht, wir sind die guten. Aber das bedeutet nicht im Sinne von, dass das wirklich, dass sie etwas wirklich gegen sie hatten oder dass sie irgendeine Furcht gegenüber den anderen verspürt haben oder dass sie irgendwelchen Hass oder irgendwelchen negativen, irgendwelche, also Nietzsche spricht von Ressentiments, dass sie irgendwie sowas gegen sie verspürt haben, sondern die haben halt einfach gesagt, okay, die sind ein bisschen anders als wir, aber wir haben halt trotzdem, wir haben halt, wir sind ja die Guten, wir haben das Recht, die zu unterwerfen. Und das Interessante ist halt, dass ähm, die Römer, das kann man sogar, also das ist sogar nachgewiesen, also so war halt auch historisch, dass einfach die Römer, wenn sie irgendwie ein Volk unterworfen haben, haben sie nicht irgendwelche Massaker an der Bevölkerung äh, vorgenommen oder sie haben auch den, den anderen Völkern nicht unbedingt ihre, ihren Lebensstil aufgezwungen, Zum Beispiel konnten alle möglichen Leute in den, also die Gallier beispielsweise konnten ihre Götter behalten, die unterworfenen Völker konnten ihre Götter behalten, die konnten weiterleben, aber halt in den von den Römern bestimmten Grenzen. Jeder hatte da so seinen kleinen Bereich und wenn die aufgemuckt haben, haben die Römer den ganz klar gesagt, wer die Herrschenden sind. Also es geht einfach in diesem Verständnis von Gut und Böse geht es um Herrschaft und nicht um irgendetwas was wir heute als moral verstehen auch moral kann man man kann gar nicht von moral sprechen eigentlich damals damals war es halt eher so derjenige der man hat sich als gut ausgezeichnet wenn man einfach ja wenn man einfach ähm, stark war so halt und das behauptet jetzt der nietzsche und ähm, das interessante ist halt das möchte nur mal betonen dass einfach da keinen kein hass zu verspüren ist die römer wollten also die die also ist ja auch klar wenn man selbst gefestigt ist sozusagen wenn man selber irgendwie mit sich im reinen ist dann muss man nichts gegen die anderen haben das ist irgendwie schon interessant eigentlich und jetzt geht es weiter mit mit Jetzt versetzen wir uns mal in die germanen oder Gallier perspektive. Ähm, bei denen war es jetzt so. Ähm, die haben natürlich sich selber als die guten empfunden. sehr ja klar. Also jeder spricht ja von sich selbst, dass er der gute ist. Aber sie haben das in einem ganz anderen, in einem ganz anderen Sinn verstanden unter Also wenn jetzt ein Volk von den Römern unterworfen wurde, hatten die natürlich einen ziemlichen Hass auf die Römer. Die waren stinksauer. Und ähm, die haben sich selbst als den Guten äh, abgegrenzt von dem Bösen, aber nur als eine reaktive Handlung. Also für die war einfach alles, was ihnen geschadet hat, war böse. Also wenn jetzt jemand irgendjemanden unterdrückt und jemanden beherrscht, dann ist das böse. Und sie haben sich im Prinzip gegründet, gleichsam negativ als den Guten bestimmen. Also, hast du das verstanden? Ähm, ich habe das verstanden. Ja? Ich, ich okay, hake genau. ein, sobald ich was nicht verstehe oder okay, andere Meinung bin. Cool. ja Also, wir halten fest, der Begriff der Römer von Gut und Böse ist positiv. Also, sie haben einfach diesen Begriff von Gut positiv bewährt Also, positiv und negativ in dem Sinne bedeutet, also, positiv heißt, philosophisch betrachtet, dass man Äh, sagt okay das ist gut wir können es ganz klar benennen das ist das gute negativ ist wenn man etwas so bestimmt das ist es nicht also quasi ich, ich kann jetzt hier meine meine äh, meine bierflasche kann ich entweder positiv bestimmen ich sage das ist die bierflasche oder negativ das und das und das und das und das, und das hier alles in meinem zimmer ist nicht die bierflasche ja Und äh, genauso funktioniert es eben auch bei den Römern. Die Römer haben gesagt, okay, die und die und die Art, die wir selber sind, also wir bestimmen uns, indem wir einfach handeln als die Guten, also eine aktives das aktive Handeln ist gut. Die Gallier oder die unterworfenen Völker haben gesagt, das, was wir nicht machen, also diese die ganzen Handlungen, die wir im Gegensatz von denen unterlassen, die sind gut und was die machen ist böse. Ähm, sie haben also quasi ihre Ohnmacht gegenüber diesen grausamen Beherrschern einfach umgedeutet und haben einfach dieses beherrscht werden als das gute gedeutet, also einfach das nicht handeln, das sich selber eigentlich verleugnen, so nennt das Nietzsche. Jetzt ist es aber so das wir wissen das alle irgendwann ist das römische Reich untergegangen und das Christentum hat Einzug in die Welt gehalten und äh, ja es gab ja das hat ja mit dieser Völkerwanderung zu tun gehabt und im Prinzip kann man auch also man kann sehr klar sehen dass eigentlich das Christentum auch einen sehr sehr großen Anteil an der Sache hatte denn unter dem Christentum wurde zum ersten Mal ein größerer Teil aller Menschen unter einem Ja, unter einfach einer Religion geeint. Also im Prinzip kann man sagen, das Christentum war das Aufbegehren der ganzen unterdrückten Volke, Völker gegenüber den Römern. Und sie wurden halt eben unter diesem einen Ding geeint. Und ähm, was jetzt ziemlich interessant ist, ist, dass die christliche Moral genau die Moral ist der unterworfenen Völker. Also im Christentum. Selbstlosigkeit, Gehorsam, Nächstenliebe, das sind alles einfach die die Tugenden, die im Christentum gepriesen werden. Also genau das Gegenteil von dem, was die Römer eigentlich sagen. Zum Beispiel Gehorsam. Natürlich gab es im Rom auch Hierarchien, aber es war so, dass eine der befohlen hat, ähm, eher als eine Art... Lehrer gesehen wurde dem man an dem man sich orientieren konnte aber ihm nicht gehorchen musste also äh, verstehst du also diese diese ähm, dieses diese unterwerfungsgeste wurde in der christlichen moral weitergetragen ja und nietzsche meint halt einfach jetzt dass wir in einer ressentiment moral leben also einfach in einer moral des der unterwerfung und das im Prinzip diese ganzen Völker, die unter den Römern versklavt wurden, im Prinzip immer noch in Gott die alten Römer sehen oder diese die Herrscher, die im Prinzip niemals wirklich überwunden wurden, sondern dass wir immer noch diesem beherrscht werden, im Prinzip nachhängen. Dass wir uns eben unter einen Gott unterwerfen und uns auch diese ganzen anderen Sachen beispielsweise glaubt Nietzsche, das um etwas tun zu können, muss man ein Stück Egoismus haben. Also man man äh, er, er glaubt beispielsweise äh, dass eigentlich alle Tugenden des Christentums eher etwas mit Niedergang zu tun haben. z.B. Niedergang äh, mit welcher Nieder. Art von Niedergang? Ja mit Tod, mit ähm, einfach, das ist eigentlich, meint er, dass das Christentum, das Christentum ist eigentlich eine, sie, sie vereint eigentlich alle Sachen, die eigentlich dem Leben, das, die, die nichts mit dem Leben zu tun, sondern die eher dem Tod zugewandt sind. Also einfach, das Christentum verneint das Leben im Innersten überhaupt. Aber ist das Christentum nicht eher eine Investition in ein zukünftiges Leben? M mit Namen dann halt Himmel? Ja, genau, das ist es. ja die, Im Gegensatz zu den, ja, ich weiß jetzt nicht so viel über die Römer, aber das Nietzsche behauptet einfach, dass dadurch, dass man sich immer einem Jenseits unterwirft, also dass das, was dieses Leben, was wir jetzt leben, das ist noch nicht das richtige Leben, sondern das wirkliche Leben kommt erst im Jenseits diese ganzen Gedanken oder zum Beispiel auch Mäßigung, Fasten, Askese, das sind alles Dinge, die im Prinzip das Leben im tiefsten Sinne verneinen. Dass das eigentlich diese das eigentlich die Christen ja, sie eben nicht wirklich leben. Nietzsche glaubt ja eben also Nietzsche behauptet, dass es einfach... Also, er glaubt nicht an ein zweites Leben. Ähm, der Chat hat gerade eingeworfen, ja. dass es fachlich nicht richtig sei, weil Niedergang bei Nietzsche nicht direkt mit dem Tod etwas zu tun hätte. Ähm, Niedergang? Ja, was soll ich darauf antworten? Also... Warum hat das nichts mit dem Tod zu tun? Also also der... was, was hat, er, hat er noch was geschrieben dazu? Ja, Niedergang ist bei Nietzsche immer als Bezug auf die Metapher des Seiltänzers zu verstehen. Ja, genau, okay. Der Seiltänzer bei Zarathustra. Also dieser Seiltänzer, der Mensch ist ein Seil und auch gleichzeitig der Seiltänzer, der zwischen Mensch und Übermensch gespannt ist. Und wenn er abstürzt, fällt er in den Nihilismus. Also in die Sinnlosigkeit. Ja. Also ich ich ich meine jetzt eher Niedergang im Sinne von dass im Prinzip das Leben selbst verneint wird. Also im Prinzip okay, sagen wir es so. Ähm, im Prinzip ist ähm, ist Egoismus lebensbejahend, Selbstlosigkeit dagegen ist lebensverneinend. Selbstlosigkeit Möchtlich? ist lebensverneinend. Ja. Nietzsche hat ein Problem mit dem Mitleid und glaubt, dass das Mitleid lebensverneinend ist und dass es eigentlich eben eher mit Niedergang und mit Tod zu tun hat. Man fragt sich erst mal, warum? Wie wie kann jemand nur sowas Grausames und sowas ver Menschenverachtendes sagen? Wie wie kann man denn das Mitleid überhaupt kritisieren? Aber wenn man sich das dann mal genauer anguckt, seine Argumente, ist das schon sehr interessant. Es ähm, ist eine ganz andere Perspektive, eine total unkonventionelle Perspektive, weil eben es eine außermoralische Perspektive ist. Er glaubt nämlich, wenn wir jetzt hier einen Menschen haben, der leidet, dann ist es doch so, dass wenn man jetzt noch Mitleid mit diesem anderen Menschen hat, dass das Leid sich quasi potenziert. Ich meine, es reicht doch schon, wenn einer leidet. Warum sollen da nicht noch zwei Menschen leiden? Außerdem glaubt er einfach, dass, äh, dass, dass man sich selbst... Das es einen herunterzieht, wenn man das Leid der anderen Menschen auf seine Schultern trägt und im Prinzip hat dann keiner was davon, denn was nützt es denn jetzt dem Leidenden, wenn jetzt auch noch der andere mitleidet? Denn es ist doch so, dass einem Menschen, dem es schlecht geht, eher irgendetwas irgendwie etwas ähm, etwas, an dem er sich wieder aufrichten kann, dass ihm sowas hilft, also einfach einen gesunden Menschen, jemanden, der der das leben der das leben bejaht, einen lebensbejahenden und schaffenden menschen, jemanden der der ähm, ja, der einfach glücklich ist. Dagegen, wenn man jetzt mitleid empfindet, ist es so, dass man auf der einen Seite eben auch wieder diese diese äh, diese lebensverneinende und diese diese trauer des leidenden menschen selbst mitnimmt und ist dem dem Menschen der mitleid hat genauso schlecht geht wie dem Menschen der leidet und zum anderen ist es so dass du dass man durch das mitleid einen leidenden nicht aufrichten kann. Denn erstens mal ist es mitleid mit jemandem zu haben ist für denjenigen der leidet die größte demütigung, wie man sich vorstellen kann. Ist das Christentum darauf ausgelegt, auf Mitleid und dementsprechend auf lebensverneinend dadurch dann zu sein? Das behauptet Nietzsche. Ja, also er, er meint, das Christentum ist lebensverneint. Weil einfach, ähm, weil, es, weil es nicht die Möglichkeit schafft, ähm, weil es nicht die Möglichkeit schafft, laut Nietzsche einfach ähm, diese diesen gesunden Egoismus auszuprägen. Nietzsche glaubt nämlich, dass man erst mit sich selber klarkommen muss und sich selbst lieben muss. Die Eigenliebe ist für Nietzsche ganz wichtig, damit man dann andere Menschen lieben kann. Ähm, kommen wir noch mal zu den Römern zurück. Da, da kann ich das dann vielleicht erklären. Also die Römer, könnte man sagen, waren kollektiv zufrieden mit sich selbst. ja Zwar natürlich in einer ziemlich ziemlich bescheuerten und dummen art und weise weil sie waren ja grausame herrscher aber die standen sozusagen fest auf ihren beiden Bür beiden äh, füßen ja die waren mit sich selbst zufrieden und dadurch konnten sie sich auf anderes konzentrieren dadurch dass sie sich nicht sozusagen mit ähm, sie sie konnten ziele verfolgen weil sie sozusagen fest im eigenen sattel saßen. Das christentum dagegen ist das genaue gegenteil das christentum dagegen äh, will die selbstaufgabe dass man sich selbst quasi verleugnet und ähm, ja und und sich quasi im anderen im anderen ähm, auflöst sozusagen das hat sogar hegel auch geschrieben hegel für hegel ist die definition der Liebe sich selbst im anderen wiederzufinden. Das ist wunderschön wenn man so liest aber für nietzsche ist es ist es eher schlecht denn also nietzsche ist ein, ist ein, ist ein klarer kritiker von dieser von diesem äh, ja von dieser selbstlosigkeit denn er glaubt dass es unmöglich ist wirklich echte liebe zu finden wenn man sich nicht selber zunächst liebt und mit sich selber klarkommt und im übrigen muss ich auch sagen ähm, dass ich auch ähm, selbst, die Erfahrung gemacht hat. Es ist nämlich so, dass äh, einige, also ich habe Menschen kennengelernt, die einfach selbst, die selber mit sich selber Probleme hatten und in dem anderen nur so eine Stütze gesehen haben, im anderen im Prinzip nur die, die diese, äh, ja, das, das hat dann eigentlich nichts mit Liebe zu tun, sondern es hat eher etwas mit so einem so einem verzweifelten Festklammern, weil man einfach alleine nicht klarkommt. Weil man einfach den anderen wirklich braucht und sich sozusagen im anderen selber wieder sieht und sich im anderen also sich sich selbst von sich selbst äh, sich abkehrt und ähm, ja und, und einfach den den anderen wirklich braucht also abhängigkeit, abhängigkeit und, äh, und besitz ja und so laufen auch die meisten ehen glaube ich das ist einfach eher Furcht ist die die Menschen zusammenhält. Die Furcht alleine zu sein, die Furcht irgendwie verlassen zu werden. Aber darf Liebe Abhängigkeit beinhalten? finde ich nicht. Ich finde, ich weiß nicht, es, es ist es ist das, das das das gemeine an Nietzsche ist einfach, dass er einem einen kräftigen Arschtritt gibt. Nietzsche gibt einem wirklich einen Arschtritt, weil er im Prinzip Er verlangt sehr, sehr viel von von seinen Lesern. Also er verlangt einfach wirklich, dass man mit der Einsamkeit klarkommt und somit auch mit sich selbst klarkommt. Aber das große Geschenk, was er einem gibt, ist einfach, dass man, ähm, wie soll ich sagen, lernt, aufrecht zu gehen. Dass man, ähm, denn also ich, in diesem Punkt stimme ich mit Nietzsche wirklich genau überein. Ich glaube, dass ein Mensch dass man erst in der Lage ist zu lieben, wenn man auch mit sich selber klarkommt, wenn man in der Lage ist auch alleine zu sein. Ansonsten ist es nur Abhängigkeit. Ansonsten ist es es ist keine wahre Liebe. Es ist eher diese diese Schutzreflex bei kleinen Kindern, würde ich sagen. Das ist eher dieses dieses die Suche nach Geborgenheit, die Suche nach diesem ja wie soll ich das nennen also die die suche halt einfach nach nach irgendeiner zuflucht aber das hat doch mit wahrer liebe nichts zu tun wahre liebe ist doch wenn man wenn man den anderen menschen sieht und einfach einfach ihn sich entwickeln lässt wie er möchte dass man einfach dass dass das zwei menschen sind die ihre eigenen wege gehen die auch alleine gehen könnten aber trotzdem einfach weil sie weil sie einfach den Weg des anderen akzeptieren, trotzdem zusammengehen, obwohl sie das nicht müssten. Ja. Wenn Leute nur zusammenhängen, um sich gegenseitig zu stützen, dann kommt Scheiße bei raus. Das ist einfach, das, das ist keine wirkliche Liebe. Das ist einfach so eine, weiß ich auch nicht, das ist, das ist Scheiße. Und Boah. er glaubt halt einfach, dass das Christentum das wirklich im ganz großen stil gemacht hat das christentum predigt die selbstaufgabe die selbstlosigkeit und ähm, ja zum beispiel, zum beispiel plädiert auch nietzsche dafür dass man äh, jetzt nachdem gott tot ist und einfach das christentum nicht mehr so viel so viel äh, so viel einfluss hat dass man auch das vokabular ändern sollte zum beispiel selbstsucht möchte nietzsche findet Nietzsche eigentlich ein, ein Unwort. Man kann auch nicht nach sich selbst süchtig sein. Dieses Wort ist einfach ein ziemlich, ziemlich hässliches Wort, Selbstsucht. Stattdessen möchte Nietzsche, dass dieses Wort schenkende Tugend heißt. Das ist also schenkende Tugend in dem Sinne, man hat in sich selbst seine eigene Tugend gefunden, Nietzsche sagt ja auch man soll seine Leidenschaften zu Tugenden machen, also das was man selbst in sich findet, als die Leidenschaften, die man in sich trägt, die soll man bejahen. Man soll sie nicht, man soll sich nicht irgendwie von seinen Leidenschaften trennen, wie das das Christentum will, sondern man soll einfach ja sagen zu dem, was man ist. Werde, der du bist. Man soll einfach das werden, was man ist und das auch gut heißt. Man soll selber sagen, ja, das bin ich, das ist mein Gutes, das liebe ich und und ja, und und dann quasi damit, dass man wirklich dem anderen Menschen auch dadurch wirklich zeigen kann, wer man selber ist das ist dann wirklich das das ist die einzig wahre Definition von Liebe. Aber was ist mit Zugeständnissen und Kompromissen? Sind Kompromisse dann einfach nur falsch und unehrlich und eigentlich total verheuchelt? Was ist mit Rücksicht? Hm. Tja... Ja natürlich, klar, Rücksicht ist ganz wichtig, ja, natürlich. Aber Rücksicht kann auch verlogen sein, oder? Rücksicht ist ja, ja dann auch Selbstaufgabe. Hm. Na ja, ja. Klar, wenn man jetzt mal so ganz konkret wird. Ich <lacht> meine, niemand will einfach nur irgendwie mit so einem Arschloch zusammen sein, der der jemand, der der nur seine eigenen Ziele verfolgt aber andererseits glaube ich, dass das ähm ich glaube ich glaube, dass ähm wie soll ich sagen, ähm wenn die Rücksicht eben nicht geheuchelt ist, wenn man wirklich auf den anderen Rücksicht nimmt, weil ihn, weil weil einem einfach die die Ziele des anderen wirklich am Herzen liegen, dann ist es ja wiederum auch eine ganz andere Rücksicht, als wenn man nur Rücksicht nimmt um der Rücksicht willen, also quasi wenn man sich selbst kleiner macht und sich einfach der Macht des anderen unterwirft. Also ja, da, im Übrigen hat diese ganze, dieses dieser ganze Gedanken, dieses ganze Gedankenspiel, was Nietzsche hier spielt, hat sehr viel mit Macht zu tun. Obwohl eigentlich der Machtbegriff jetzt gar nicht so wirklich, so wirklich ähm, ähm, ja, jetzt großartig besprochen wird bei Nietzsche. Aber es hat alles mit Macht zu tun. Ja klar, zwei Liebende als Beispiel haben genau. natürlich die größte Macht auf Erden übereinander. Genau, klar. Also ja. Machtbeziehungen in der Liebe sind auch einfach, es, es ist es immer so. Äh, ich, es ist, nee, es, es ist zum Glück nicht immer so, aber häufig ähm, merke ich das einfach. Wie es dann eben doch so ist, dass ich irgendwie eben auch in irgendwelchen Beziehungen irgendwelche Machtkonstellationen herausbilden. Ja klar, einer liebt so. ja auch immer mehr als der andere. Die Machtverhältnisse, ja aber es ist nie gleich aufgeteilt, das ist nicht möglich. Ich glaube, das ist eine Romantik, die nicht existiert, oder? Hm. Einer leidet immer irgendwo drunter in einer Beziehung, das ist, halte ich sogar noch für, also man muss ja immer überlegen, wie weit diese Leiden dieser Leidensweg gehen darf. Aber ein gewisses Leid gehört zu einer Beziehung irgendwo mit dabei, außer man findet halt den Kompromiss. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein muss. Also ich glaube wirklich, dass es geht und es geht, wenn man, also ja, der, der Nietzsche, der, der bringt halt wirklich diesen Ausweg, dass es eben ohne Macht auch funktioniert wollen wir vielleicht noch mal den Machtbegriff müssen definieren, weil da, das finde ich auch, ich ja, ich lese zurzeit äh, Foucault und Foucault setzt sich auch ganz ganz stark mit Macht auseinander. Okay, was würdest du was würdest du sagen, was was Macht ist? Boah, oh, wieder als globalen als globale Begriffsdefinition? Ja, wieder genauso wie wir auch gut und böse definiert haben. Pff, Macht ist im groben das, was ich ausübe, um meine Interessen durch und umzusetzen gegen den Willen von jemand anderem. Genau. Hast es genau auf den Punkt getroffen, also die philosophische Definition ist irgendwie, wenn eine Person A das Ziel Z mit Hilfe der Person B durchsetzt. Das ist es eigentlich. Also Person A hat Macht über Person B. Ja. Aber jetzt gibt's da einen Unterschied. Ähm, du hast gesagt, ähm, wenn diese Person ihre Macht gegen den Willen von Person B durchsetzt. Ja. ja Macht, Macht kann auch unter Zustimmung erfolgen. Genau. Und das ja. ist keine Frage, nur ist halt seltenst der Fall, dass perfide an Machtgefällen innerhalb von beziehung egal welche es sind, ist ja, dass der, der unter dem Joch steht, meistens von der Macht des anderen erst viel zu wenig, äh, viel zu kurz etwas mhm. merkt. Ja. Und wenn er es merkt, ist es zu spät. Hm, ja. Also, wie, wie meinst du das? Kannst du es mal erklären? Um, Macht baust, also, wenn wir jetzt von einer Beziehung sprechen, hm. Machtgefälle bauen sich ja ganz langsam auf. Nö, nicht unbedingt. du Es kann auch zum Beispiel so sein, dass einfach der Lehrer in die Klasse kommt und sagt setzen und dann setzen sich alle hin. Das ist ja eigentlich ganz offen ja mhm. ich meinte aber gerade in einer liebesbeziehung nicht in einer globalen okay. beziehung ich ja in einer globalen beziehung ist das richtig da baut sich mhm. dann da ist macht durch respekt und viele andere soziale prägungen noch mit drin mhm. Mhm. aber macht innerhalb von beziehungsgeflechten zwischen zwei menschen ja. ähm, männlich weiblich weiblich weiblich männlich männlich ja, da ist es eben ja. halt so dass ich glaube einfach dass sich Macht ganz, ganz langsam dabei aufbaut und der, der eben dann halt der, der Ohnmächtige ist, was mhm. er dann wortwörtlich auch zutrifft, es viel zu spät meistens erst, merkt, dass er ohnmächtig ja. ist. Ja, und genau das, das ich, ich muss sagen, ich hasse es. Ich, ich hasse es einfach, wenn es so läuft. Es ist irgendwie aber immer so dass es so läuft und ich habe irgendwie gar keinen bock mehr dass es immer so laufen muss das ist einfach scheiße aber ich, ich, ich glaube daran dass es auch anders laufen kann es gibt nämlich es gibt nämlich ähm, ähm, es gibt nämlich einen unterschied zwischen macht und herrschaft also worauf du angesprochen hast mit diesem gegen den Willen von Person B, setzt Person A irgendwas durch, das impliziert ja, dass Macht verkuppelt wird mit Herrschaft. Ja, also das ist nämlich das sind wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Das habe ich auch am Anfang gar nicht kapiert. Ich habe den Unterschied zwischen Macht und Herrschaft nicht kapiert, bis ich so einen Text von Hannah Arendt gelesen habe, der wirklich sehr gut war. Der Text heißt, was ist Politik? und ist auch echt ganz schön geschrieben, also Hannah Arendt kann auch sehr gut schreiben. Auf jeden Fall, die hat dann geschrieben, ähm, die hat versucht Politik zu definieren und hat ähm, und hat gesagt, dass Politik ähm, in der Antike nichts mit Herrschaft zu tun hatte, sondern da wurde wirklich Macht in der reinen Form in der wirklich ja, in dieser ganz äh, in dieser zustimmenden Form wurde Macht veräußert. Ähm, okay, ich ich erkläre das mal. Also, Politik kommt von Polis und Polis war eigentlich nur so eine Art Marktplatz irgendwo in Athen oder was, da sind irgendwelche Leute hingekommen, allerdings waren es nur privilegierte Leute, übrigens nur männliche Leute auch, weil die Griechen haben halt genau wie die Römer halt ihre Frauen grausam unterdrückt, beschissen also, aber egal, auf jeden Fall sind diese privilegierten reichen Leute sind halt, haben sich da getroffen, auf der Polis, und haben dann quasi Politik gemacht als eine Art, ähm, ja, im Prinzip war das so eine Art ähm, Zeitvertreib, kann man fast sagen. Also es war nicht unbedingt notwendig, da ging es halt, halt im Prinzip so um, um ähm, ja, so auch wie Diplomatie im Prinzip. Also ähm, jeder Und diesen Menschen hatte da so seinen seinen Haushalt und die haben sich halt mit irgendwelchen Fragen beschäftigt. Ja. Und keine Ahnung, wie sollen wir jetzt gegenüber dieser Stadt, die da hinten hinterm Berg ist, sollen wir gegen die Krieg führen oder nicht? Was was machen wir da jetzt und so? Und überhaupt, ist eigentlich ganz witzig, Krieg hat sich eigentlich erst durch die Politik überhaupt entwickelt. Also durch die Art und Weise, wie, wie man damals eben so Politik gemacht hat. Also eigentlich war ja eine Stadt, nur ein Zusammenschluss von verschiedenen Haushalten. Und wenn da sich nicht die Hausherren mal getroffen hätten und miteinander geschwätzt hätten, dann, dann hätte auch niemals Krieg gegeben. Das wäre eigentlich auch ziemlich witzig. Also Krieg ist eigentlich wirklich, das ist total lustig. Ist, Krieg ist überhaupt nicht notwendig. Das ist so krass. Also eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus, aber ich, ich kann das auch mal erklären. Krieg war ursprünglich, also so wie es, also niemand weiß, wie es damals wirklich lief, ja, aber zumindest behauptete das Hannah Arendt, dass eigentlich der Krieg damals so eine Art Sport war. Man kann wirklich Sport mit, also man kann Krieg eins zu eins vergleichen mit irgendeinem Sport wie Fußball damals. Es war echt nur so eine Art, eben es war so ein, so ein Schwanzvergleich. Welche Stadt ist stärker und welche Stadt haut der anderen aufs Maul? Damals im alten Griechenland. Ja. Es ist ein Wettsport, der zu einem äh, ja, ja, dann wobei, eben Ja, wobei, ja, ja, ja das, meinst du wirklich, es war nur so eine Art Wettstreit und war nicht schon immer so motiviert dem anderen dann auch zu zeigen, pass auf, wir könnten jederzeit deine Stadt zu unserer machen? Ja, aber aber überhaupt diese diese diese Machtausübung, ja, Aber ist es Macht oder Herrschaft? Das ist dann, also Macht wird dann zur Herrschaft, wenn man die anderen unterworfen hat. Aber hier, ich, ich habe mich ver, verplappert, ich wollte ja eigentlich den Unterschied zwischen Macht und Herrschaft erklären. Deswegen an komme ich ja, richtig, ja. Also, wenn sich dann eben da jetzt, wir haben zehn Leute, die treffen sich in der Polis. Und dann war es so, okay, die hatten irgendeine Frage, irgendein Thema, die haben sich über irgendwas unterhalten. Das war dann so der prehistorische Podcast, oder? Ja, genau. Die haben... Das, das ist übrigens auch interessant. Ich glaube nämlich, dass das Internet genauso funktionieren könnte wie eine antike Polis. Aber ich erkläre es erstmal. Also, die haben sich so gefragt, okay, wie machen wir denn das jetzt? Und dann hat irgendwie sich einer gemeldet und hat gesagt, ich würde vorschlagen, wir machen das so und so. Und dann haben sich die anderen abgesprochen und haben gemeint, okay, wir vertrauen dir, wir machen das so und so. Das bedeutet, die haben dem Macht zugesprochen, aber ohne Herrschaft. Das waren gleiche untergleichen und die haben diesem Typen, der den Vorschlag gemacht hat, die Macht zugesprochen. Allerdings war es jetzt so, dass dieser Typ mit seiner ganzen Substanz, mit seiner wirklich mit seiner Person hinter diesem Vorschlag gestanden hat. Und halt wenn wenn der jetzt eben einen Scheißvorschlag gebracht hat, dann hätten die den was soll ich was die mit ihm gemacht hätten. Ja, also der der hat halt wirklich mit seiner ganzen Person hinter diesen Vorschlag stehen müssen, weil er eben die Macht hatte. Also verstehst du, es war es war wirklich nur eine Art, also es, es war komplett auf Vertrauensbasis. Übrigens ähm, so ein Menschen, der die Macht in der Polis hatte, hat man Archon genannt. Archon ist auch griechisch und Es bedeutet anfangen und herrschen zugleich. Also herrschen bedeutet auch anfangen. Also anfangen in dem Sinne von, ich habe eine Idee, wir machen das so und so. Also er hat einfach angefangen mit einer Idee und die anderen sind ihm dann gefolgt. Also wirklich auch im Sinne von führen. Also jemand, der einfach gesagt hat, jo, wir machen das so und so. Und dann sind die anderen halt einfach mitgekommen und, und haben halt gesagt, okay, wir vertrauen dir. In diesem Sinne, aber ohne Zwang. Er hatte gar keine, er hatte keine repressiven Mittel, er hatte keine Polizei und nichts, sondern die haben dem einfach vertraut. Und das ist Macht ohne Herrschaft. Heute allerdings, also ich, ich stelle mir das so vor, natürlich muss so eine Person, die eben halt wirklich sich sozusagen mit, also als Person in die Presche stellt und sagt, jo, ich habe eine Idee, ich Heig euch wie wir das machen ja so eine person ähm, muss natürlich auch ein unglaubliches charisma gehabt haben ja und was ich ganz interessant finde gucken wir doch einfach mal jetzt uns an wie heute die politik aussieht ich würde zum Beispiel sagen äh, die Merkel die hat zwar ähm, unglaublich viel macht aber nur weil sie einfach diese institution der kanzlerin also sie ist sie steckt halt einfach in einer institution hin obwohl sie überhaupt gar kein charisma hat diese frau die die die die könnte doch noch nicht mal eine schulklasse irgendwie unterrichten das das ist z.b. das das ist genau das das gegenteil also das ist einfach macht die nur mit hilfe der herrschaft funktioniert also nur weil es eben diese diese staatlichen Dinge gibt also diese Posten in der Politik, dieses ganze diesen ganzen Apparat, der dahinter steckt. Nur so wird die Macht erhalten, nämlich in Verbindung mit Herrschaft. Und ähm, es hat sich halt einfach langsam irgendwie entwickelt. Also in diesem Text von Hannah Arendt steht auch drin, wie sich das genau entwickelt hat, aber dazu habe ich nicht die Zeit und auch nicht die Intelligenz, um das alles zu ich habe das alles schon wieder vergessen, wie das wie das Aber es ist, es ist auch interessant, die, die erklärt halt auch wirklich, wie sich das nach und nach mit mit Macht und Herrschaft, wie sich das so entwickelt hat. Und sie meint halt eben auch, dass es möglich ist, auch heute eben Macht ohne Herrschaft zu generieren. Und da kommen wir jetzt eben aufs Internet zu sprechen, ähm, was du auch schon angemerkt hast. Es ist nämlich echt ganz interessant, so eine antike Polis, wo halt einfach sich irgendwelche Leute äh gleiche untergleichen betroffen haben und irgendwie geredet haben, das das ist wirklich vergleichbar mit irgendeinem Chat. Ja? Also in einem Chat ist es ja auch so, keiner kennt den anderen, keiner weiß, was für eine soziale Stellung der andere hat, wie viel Macht er hat, sondern man trifft sich einfach als gleich untergleichen in einem Chat und niemand weiß, wer der andere so genau ist und ähm, Da wird halt einfach das gemacht, also wer die beste Idee hat, der der der hat gewonnen, ja und dann sagen die auch, jo, finde ich gut, tolle Idee, lass das mal so machen. Und so könnte ich mir Politik vorstellen. Also ich ich habe halt, das habe ich ja schon äh, das habe ich ja schon mal gesagt, aber ich habe halt wirklich diese Vision, dass es möglich wäre, eine Politik ohne irgendwelche Posten zu machen, also ohne dass wir irgendwelche Minister haben oder Kanzler oder was weiß ich. Wir brauchen diesen Scheiß eigentlich gar nicht. Es könnte doch wirklich so sein, dass einfach die Leute über irgendein Thema sich im Internet aussprechen. Das weiß ich also halt wirklich über nur ein Thema. Keine Ahnung. Da gibt es einen Chat über Atomkraft, einen Chat über die Autobahn, die gebaut wird, einen Chat über das und das. Ja. Man bräuchte dann übrigens auch gar keinen Staat mehr. Den ganzen Mist bräuchte man gar nicht. Die Leute würden halt einfach ähm, so ganz konkret hier vor meinem Haus äh, sollte irgendwie eine Straße gebaut werden, okay, will ich das oder nicht, ja, und dann kann man halt einfach genau für dieses eine Thema kann man halt abstimmen und dann kann man eben auch einen besseren Vorschlag machen und derjenige, der halt einfach den besten Vorschlag macht, der bekommt das Vertrauen und der wird halt für diese konkrete Frage sozusagen der Auserwählte, der Archon. Und Ich weiß nicht, natürlich klingt das jetzt alles höchst problematisch erstmal, aber ich finde diese diesen diese Richtung, einfach diesen diesen Gedankengang, dass man das einfach genauso macht wie damals in der Antike, nur halt heute mit dem Internet, das ist doch eigentlich gar nicht mal so blöd, oder? Oder was meinst du zu diesem Vorschlag? Ja, wir, wir sind davon ja gar nicht so weit weg eigentlich, weil ja. dieses Liquid Democracy, ich weiß nicht, ob der das was sagt. nee. Das ist, äh, von den Piraten ist es halt Liquid Democracy. Ich äh, werde das einmal verlinken. Ähm, Liquid Liquid Feedback. So. Initiative Democracy. Ich verlinke das einfach mal. Und zwar es vom, ähm, ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der Chat das kennt. Mhm. So, Schnack. Ups. So hat mich geklappt geht das nicht hm. toll jetzt kann ich diesen link hier nicht einfügen was das was das hier wieder vielleicht soll ich mir noch einfach mal kopieren und nicht die ganze Zeit mhm. hier das Gespräch reinpasten das wäre auch ganz sinnvoll oder Mann Mann man, Mann Mann das ist live ihr wisst ihr werdet nicht beschissen mhm. so Liquid Feedback ähm. und zwar ist es eben halt so wobei ich meine Probleme damit habe also ich, ich finde es nicht so ganz rein. Die, der der dass das projekt an sich ja, ist halt einfach dass man dort ähm, jeder kann ein feedback auf etwas geben und jeder kann vom prinzip her demokratie im internet über eine datenbank mitbestimmen ganz ganz platt gesprochen jetzt nur ja. ich will will halt nicht so weit ausholen dabei und es gibt um mehrere vorträge zu diesem thema. Theorie und Praxis von dem Ganzen zum Beispiel. Das ist schon sehr interessant. Und die Piraten berufen sich ja selber auch da drauf. Die Systematik ist für mich persönlich jetzt ja, nicht okay. Das ist nicht das optimale System meiner Meinung nach. Weil ich glaube einfach an eine gewisse ähm, agent principle äh, principle theorie Du musst dich ja beraten lassen, um für gewisse Themen überhaupt Agent bzw. Firm zu sein. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Also ich könnte jetzt nicht über gewisse Dinge persönlich entscheiden. Ich hätte zwar eine Meinung dazu, aber ob ich dadurch dann entscheiden kann aufgrund meiner Meinung, das sind glaube ich zwei Paar Schuhe, oder? Vor allem Meinungen sind ja auch, ja, die, die, die schweifen ja ab. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, meine Meinung von vor ein paar Jahren muss nicht mehr die aktuelle sein ja klar meine Meinung verändert sich auch die ganze ja, im Übrigen ich, ich wollte halt ich ich habe auch gerade so ein bisschen überlegt ich will halt auch zu dem was ich vorher gesagt habe ja mit dem mit dem Nietzsche und dem Gut und Böse also ich, ja jetzt jetzt schweige ich wieder ab aber ich, ich muss mich da wirklich auch ein gutes Stück von Distanzieren auch wieder egal aber hier was also mit der mit der Meinung ja also ich Ich glaube halt einfach trotzdem daran, dass es irgendwie so ist, dass dann doch die beste Meinung eigentlich ähm, auch wirklich äh, die meiste Zustimmung bekommt. Denn ich glaube, wenn man halt wirklich in so einem... in so einem ähm, Die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die machen sich ja freiwillig auch wirklich Gedanken. Die Leute, die halt wirklich mitmachen. Und deshalb kann es eigentlich nicht so sein. Also zum Beispiel... Politik funktioniert ja durch Populismus auch ein großes Stück. Aber Populismus funktioniert wiederum nur, weil die Leute sich eigentlich nicht dafür interessieren und einfach griffige, einfache, platte Antworten auf komplizierte Fragen wollen. Oder? So ist es doch. Ja, lass uns vielleicht einmal einen kleinen Rundschlag noch mal machen mhm. äh, zum zum Thema Internet Und ja. wie dort halt abgestimmt und bestimmt wird. Ja. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast, Island hat sich ähm, eine eigene Verfassung im Internet zusammengewählt. Echt? Ja. Geil. Ja, das haben die sich selber dort zusammengewählt. Das ist wieder ein Prozess, wo ich sage, der taugt dafür. Ja, also darüber zu entscheiden, über eine Verfassung gemeinsam, das taugt, das kann das Internet leisten. Aber mhm. ich glaube, Grundsätze der Politik können sehr, sehr, sehr schwer im Internet bestimmt werden. Da kommen viele verschiedene Faktoren dazu. Also ich glaube, ein virtuelles, äh, ein, ein virtueller Raum, in Anführungszeichen, mhm. glaube ich, taugt nicht hervorragend dazu, gewisse Prozesse, gewisse B und Zustimmungen dort irgendwie einzustreuen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Ich kann mir das auch nur schwerst vorstellen, weil da kommen Aspekte hinzu. Sei es von der Sicherheit, sei es, wer garantiert, dass man nur einmal geklickt hat und nicht hm. mehrmals geklickt hat. Wer garantiert mir dann halt nicht, dass Leute dann Sicherheitslücken ausnutzen oder andere Dinge. Das ist sehr, sehr schwierig. Man müsste es halt einfach wirklich... Man, man müsste es... Ja, weißt du, da, da kommen wir halt wieder an ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wer überwacht den ganzen Kram? Genau, wer überwacht ja. den ganzen Kram und wer überwacht die Überwacher? Genau. Und dann bist du wieder in einer Struktur, die sich mit unserer heutigen Politik hm. nicht groß widerspricht. Ja, doch. Also man man könnte es zum Beispiel so machen, dass man so eine Art... Äh, kennst du die das Panoptikum? Ich kenne Kneipe, die hier so heißt. Okay, also ein, ein Panoptikum ist eigentlich so eine, so eine Idee eigentlich nur. Also ein Panoptikum ist quasi ein System, wo sich jeder gegenseitig überwacht also ähm, ja im prinzip ich weiß ja find ich finde ich ich finde ich die idee total erschreckend es gibt es nämlich auch schon es gibt nämlich in, in london es ist ja die stadt mit den meisten überwachungskameras da gibt es tatsächlich ähm, die möglichkeit sich von zu hause in eine kamera einzuschalten man kann es gibts glaube ich auch sogar hier schon in deutschland dass man man irgendwie so das Bild von der Überwachungskamera irgendwie sich angucken kann. Ja, das ja. klar, das, das gibts das ja. Zweifels ohne, klar. Und dann ist halt noch so eine Nummer eingeblendet. Hier, wenn sie irgendwas Verdächtiges sehen, können sie die Polizei anrufen und sie sind dazu aufgerufen. Also sie sind jetzt hier dafür zuständig, dass sie ihre Straße oder ihren Vorgarten irgendwie überwachen. Und das ist im Prinzip genau das. Das ist ein Panoptikum. jeder misstraut jedem. Ja, aber das, das ist ja nicht Problem, die richtige Kultur. Das ist scheiße, weil es halt einfach dafür sorgt, dass die Leute sich wieder gegenseitig nerven und abfacken und einfach ein ganz, ganz, ganz schlechtes soziales Klima funktioniert. Also, dass, dass das einfach ein schlechtes soziales Klima ist. Das ist ja auch wieder Macht und Herrschaft dann. Ja, genau. Ach, scheiße. Man kommt einfach nicht drum rum um die um die Herrschaft. Na, ich, ich glaube das ähm, ja, ich glaube schon, dass man um Herrschaft irgendwo drum rumkommt, wenn man sich nicht beherrscht fühlt, obwohl geherrscht wird. Hm. Ah, ja, ich muss ein mich ja nicht Betrug, oder? Nee, das nennt sich vertreten oder oder halt in einem Konsens oder in einem Kompromiss vertreten. Mhm. Also so glaube ich es. Ja, ich kann doch auch regiert werden, ohne mich äh, überregiert und verregiert zu fühlen. Aber wie? Also ich fühle mich eigentlich immer ich fühle mich immer irgendwie wie so ein kleines Kind, was irgendwie von von irgendwelchen be bevormundet wird und es geht mir halt einfach voll auf auf den Sack. Ja, das ist ja das Problem. Dann, dann fühlst du dich halt überregiert und mhm. stimmst dem gar nicht zu, weil keine Art von Konsens dort gefunden ist. Das ist ja das Problem. Also ich könnte prima mit vielen Dingen der Politik leben, wenn ich mich da drin auch nur ansatzweise wiedererkennen würde und die Dinge verstehen könnte. Wir nehmen mal ein relativ aktuelles Beispiel, was die Absurdität für dich aufzeigt. Wir nehmen jetzt mal die Steuererleichterung für Hotelbesitzer. So, wie soll ich mich da drin denn, als Mehrheit des Volkes vertreten oder irgendwo berücksichtigt fühlen. Genau. Ja, dem ja, kann oder. ich gar nicht zustimmen. Da fühle ich mich einfach nur verarscht. Oder Und, zum Beispiel für Leute, die gar kein Atomkraftwerk haben. Ja. ja. Ich, ja das ist halt auch so sowas. Und da ist halt einfach diese, diese kleine Splitterpartei. <lacht> <lacht> ich freue mich so. Ich bin richtig schadenfroh, dass die so abkacken. Ja, ich glaube jeder hat gemerkt über was wir hier gerade reden. <lacht> Die FDP. Ja, ja, einfach eine unsympathische Scheißpartei. Und ja, ich, ich, also da muss ich sagen, bin ich richtig schadenfroh, muss ich sagen. Es ist eigentlich kein guter Zug, aber irgendwie da muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben es nicht anders verdient. Irgendwie. Weil es halt einfach eben ja, ich besitze weder ein Hotel noch ein Atomkraftwerk. Ja, eben. Und deswegen fühlst du dich da einfach verarscht und nicht regiert. Ja, mhm. ich, ich will mich auch nicht regiert fühlen. Ich möchte mich einfach nur vertreten fühlen. Auch nicht beherrscht. Ja, ich könnte damit leben, wenn geherrscht wird, ohne mhm. dass ich mich beherrscht fühle. Das meine ich einfach damit. Ja aber ich frag mich halt dann wiederum ist das denn nicht ein Selbstbetrug ich weiß nicht ob es warum muss es eigentlich immer so sein dass es irgendeinen Herrscher gibt ich ich mag das einfach nicht das ist irgendwie also auf der einen Seite glaube ich vor allen dingen auch dass es einige Leute gibt die das ganz gut finden wenn sie irgendwie Verantwortung an andere abdrücken können und im Prinzip dieses beherrscht werden gar nicht mal so schlecht finden Ja ich glaube schon, dass es solche Leute also dass es viele solche, ich, ich muss auch sagen ganz ehrlich, ich, ich gebe auch manchmal echt ganz gern die Verantwortung ab von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe ähm, das ist bequem aber eigentlich ist es nicht richtig, oder? Eigentlich sollte man sich irgendwie selber immer so um, um die Wichtigen sagen, sollte man sich halt selber immer so halbwegs kümmern. Ja, Und aber dazu muss ja aber auch das muss ja ein, eine gute Herrschaft Ja, wenn wir die mal so nennen wollen, ermöglichen. In einer guten Herrschaft muss es so sein, die Kleinen genauso groß zu machen. Wenn ich einen Staat führe, habe ich in meiner Staatsführung die Aufgabe, die Kleinen halt nicht klein zu halten oder kleiner zu machen, sondern halt auch groß zu bekommen. Das muss das Ziel sein. Und wenn das das Ziel ist in einer Staatsführung, dass die Reichen nicht reich und die Armen arm sind, sondern darauf hinzusteuern, dass es möglich ist, dass die Armen beziehungsweise die Kleinen die Möglichkeit haben, größer zu werden, dann wären wir ja schon einen Schritt weiter. Da wäre ja, ja Herrschaft etwas Nützliches und Nutzvolles. Hm, meinst du jetzt halt quasi diese klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Idee, American Dream oder, nee, die meine weil das ich kannst nicht. du auch nee, nicht Nein, die meine ich nicht, nein, nein, ich meine nur, dass so. der Staat die Rahmenbedingungen schaffen muss dass jemand, der halt unten ist, nicht unten bleibt wie so, so wie es jetzt eben halt ist im mhm. Moment ist es so, dass alles darauf ausgelegt ist, dass mhm. alles in einer gewissen Ordnung der Herrschenden sich befindet und ja. auch bloß nicht verändert sein darf ja Das ist herrschen und Macht benutzen genau. und missbrauchen. Man kann aber auch herrschen und äh, herrschen und teilen. Ja? Das, das hat ja alles gewisse Ansätze, die da auch wirklich sind. Ja. Ja, ich meine, Teile und herrsche, herrsche und teile ist ja keine Erfindung von uns jetzt gerade. Und ich glaube, dass das möglich ist, an einer eine Führung in einem Staat zu stellen, Führung hört sich immer so böse an, aber ich meine es nicht böse, eine Führung in einem Staat zu stellen und auch eine Herrschaft in einem Staat auszuüben, wo alles nach einer gewissen Methode angepasst ist, dass jemand, der wenig hat, nicht automatisch immer wenig hat. Okay. Mhm. Ja. Ja, aber im Prinzip formal wird uns das ja immer vorgegaukelt, dass es eben doch geht. Dass ja, ne, man eben, ja, wenn man natürlich. nur wirklich, wenn man nur wirklich Fleiß hat und einfach mal richtig in die Hände spuckt und das macht, dann kann man alles schaffen. Wir leben ja hier im schönen Neoliberalismus, wo es alles so läuft. Aber das ist ja Bullshit, das ist ja eben natürlich. nicht so. Das ist eine Verarsche. Das ist weiter. eine Verarsche. Damit die Verarsche ist aber nur, damit du weiter als äh, working poor, der den Arsch wekknüppelt jeden Tag 10 Stunden und ja. die Illusion hast, die dir dann RTL2 zeigt, dass du alles im Leben erreichen kannst. Und das ist ja. Quatsch. Das ist wieder der der Machtmissbrauch und der Missbrauch mhm. der der Missbrauch äh, doch der Missbrauch der Herrschenden. Mhm. Das ist Missbrauch. Wobei, weißt du, ich frage mich manchmal wirklich, ob es das gibt, ob es überhaupt wirklich diese ob es jetzt die herrschenden so gibt, weil ich glaube eigentlich, dass sich das alles ähm, mehr oder weniger ohne irgendeinen, irgendeinen Kopf, der irgendwie die ganze Sache steuert, so am Laufen hält. Ja? Zum Beispiel jetzt hier dieser RTL2-Kram. Wir werden irgendwie dazu äh, angehalten, die ganze Zeit von der von der Werbung, von der Kulturindustrie, von allen möglichen Sachen werden wir irgendwie dazu angeraten, dass das wir doch, äh, wir, wir leben in dem Glauben, dass wir irgendwann alle große Stars werden und irgendwann, irgendwann kommt's, irgendwann schaffen wir es. Wenn wir einfach nur immer schön so weitermachen wie bisher und immer nur fleißig unsere Steuern zahlen und weiterarbeiten und so weiter. Ähm, aber die machen das doch jetzt nicht, weil da irgendein großer Masterplan dahinter steht, sondern einfach, weil irgendwelche Firmen ihren Scheiß verkaufen wollen. Zum Beispiel, man muss sich mal angucken, hier so eine so eine H&M-Werbung. Da wird doch auch, denn das ist im Prinzip so, auch du kannst ein H&M-Star werden. Also diese diese Menschen, die auf den Plakaten zu sehen sind, die werden doch quasi wie Ikonen dargestellt. Ja, natürlich, aber ja. nur weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Das ist doch mhm. das, was zuletzt dann halt eben, also zuerst stirbt der Glaube mhm. und dann stirbt die Hoffnung. Und wenn du halt die ganze Zeit, wenn du schon nichts hast, Ja? Ja. Du hast gar nichts, du bist ganz unten. Dann hast du aber wenigstens noch die Illusion und den Traum, dass es dir irgendwann vielleicht besser gehen könnte. Und das hatten wir ja in der letzten Sendung mhm. auch, äh, auch genau, behandelt gehabt. Ja. und gehabt. Da schließt sich der Kreis. Du lebst halt einfach dann nicht im, im, äh, im Jetzt, sondern in einer ganz weit entfernten Zukunft, die du dir vielleicht <lacht> erträumst und wünschst. Ja. Und machst dich damit dann halt irgendwo glücklich, aber auf einer logischen Sachebene. Machst du dich einfach nur unglücklich. Ja, irgendwie irgendwie ist es schon so, dass es alles ganz schön perfekt zusammenpasst, aber das das unglaubliche ist ja eben, dass es dass es eben nicht die Bösen gibt, dass es da niemanden gibt, der das steuert und niemanden, den es zu stürzen gibt und sowas, sondern dass es einfach ein Problem ist, an dem wir alle irgendwie beteiligt sind und ich glaube halt das einzige was man wirklich machen kann um das zu ändern ist halt bei sich selbst anzufangen. Anders geht's nicht. Ich ich will mich also da kommen wir vielleicht auch wieder zu diesem Punkt von bei Nietzsche jenseits von gut und böse. Es gibt nicht die bösen. Wir sind nicht die guten und die anderen sind auch nicht die bösen. Jeder Mensch trägt gleichermaßen dazu dazu bei einfach. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die billige Wurst vom Aldi kaufe, dann muss ich einfach mir darüber im Klaren sein, dass das scheiße ist, was ich da esse und dass einfach diese armen Viecher unter den bestialischsten Bedingungen da herangemästet wurden und irgendwo, das, das ja oder wenn ich mir die billige Kleidung von H&M hole, ist es klar, da steht Made in bangladesch drauf und wenn ich die scheiße kaufe, dann sorge ich dafür, dass die das weiter produzieren. Das ist genau der der Mist. Das ist und und jeder Mensch macht mit. Also wir wir machen einfach alle mit. Und das das perfide an der ganzen Sache ist ja einfach dass wir zum einen nicht darüber aufgeklärt werden, dass wir es also wir wissen's ja schon eigentlich irgendwie, dass da ganz schöne Scheiße da eigentlich am Laufen ist schon seit Jahren. Es erscheint uns eben nur als Normalität, weil wir eben daran aufgewachsen sind in diesem System und wir kennen's halt nicht anders. Und eben auch, dass das eigentlich die Leute, die sowieso schon die Verlierer sind im System, die eben wenig Geld haben, dass die eben darauf angewiesen sind, sich eben die billige Wurst beim Aldi zu holen. Und und gerade dann wieder diese... Es gibt, wenn man eben nicht das Genügend mit Kleingeld hat, kann man sich gar keine Lebensmittel kaufen, die irgendwo und anständigen Möglichkeiten... Also man, man kann sich nicht das teure Zeug auf dem Wochenmarkt kaufen, wenn man nicht genug Geld hat. Aber da sehe ich gar nicht das ja so nicht das, Spaß. da sehe ich nicht das schlimme Problem. Hm. Schau, wenn jemand halt wenig Geld hat und der kauft sich dann halt ähm, Kleidung, die unter dubiosen Umständen fabriziert ist zum Beispiel, ja. da habe ich kein Problem mit. Der Trend geht aber in eine andere Richtung. Die Leute, die halt schon viel Geld haben, gehen dann noch dat, dahin und unterstützen das und kaufen diese Sachen. Das ist ja eigentlich das reale Problem, ja, weil mhm. die machen sich halt den Slogan, Geld hat man nicht vom Ausgeben, somit haben die dann auch noch einen gewissen Geiz und mhm. aufgrund dieses Geizes schaffen die noch mehr Leid. Ja. Ich kann für dich nachvollziehen, wenn jemand halt das Geld nicht hat, dass er sich für diese Dinge entscheidet. Das kann ich völlig nachvollziehen. Das ja. ist auch für mich total legitim. Ich hol mir ich habe auch gerade äh, so eine, so ein äh, Dings so so so ein, äh, so ein T-Shirt von H&M an, ja. Ich habe mir ja auch die Scheiße von H&M geholt, obwohl der obwohl ich weiß, dass es dass es aus irgendeinem von irgendeinem keine Ahnung, von irgendeinem unterbezahlten Menschen in Bangladesch irgendwie geschneidert wurde. Das ist Scheiße. Ich mache auch selber mit bei der Kacke. Ich weiß halt nicht, wie man es anders machen kann, weil es irgendwie so Ich weiß nicht, also soll ich mir jetzt meine Kleidung selber stricken? <lacht> das könntest du machen, das wäre konsequent. Stimmt eigentlich, ja. Ich kenne sogar einen Typen, der zieht das wirklich durch. der ähm, Aber also das ist halt auch, der studiert mit mir Philosophie und der holt sich echt nur den ganzen Öko-Kram. Und zum Beispiel, also es ist wirklich krass, wie der das durchzieht. Der isst sehr wenig aber dann dafür eben nur den teuren Scheiß bei Alnatura. Das ist eigentlich schon, finde ich schon krass, irgendwie, wenn man das so durchzieht. Und eigentlich hat er recht. Eigentlich sollte man das, ja. Das ist konsequent. Ich ja. würde vielleicht einfach einmal eine ganz kurze kleine Pause einlegen wollen. Mhm. Damit wir an der Stelle noch mal frisch ansetzen können. Außerdem muss ich ganz, ganz dringend pinkeln. Ja, ich gehe auch mal aufs Klo. Yeah. Ich habe gerade ein total geiles äh, Ding in dir gekriegt. Also nicht <lacht> ich alleine, aber ähm, ich muss das mal einfach hier in den Chat reinlegen, weil das wirklich, das, das ist... Und zwar äh, steht da so ein, so ein Schaf auf einer Weide. Und da steht ja. oben drüber, what is love? und unten drunter baby don't hurt me also hört wie herde <lacht> you don't hear ja eben das, das das ist wirklich gut und im übrigen ähm, das krasse ist eigentlich dass äh, also Nietzsche hat sogar auch dieses ähm Der, der hat nämlich auch sich auf die Schafe bezogen. Ich weiß, deswegen greifen und, wir ja, ihn doch auf. Ich also, versuche doch alles für ein gutes Stichwort hier. Genau. Also, der bringt nämlich dieses Beispiel mit, um, um Gut und Böse zu, zu illustrieren, hat er so ein, so eine kleine Fabel, hat er da in dieses Buch reingeschrieben. Ähm, nämlich auf der einen Seite, also um diese beiden verschiedenen Moralen, also diese diese Moral der Römer und die Moral der Christen, um das irgendwie so zu illustrieren, hat er gesagt, okay. Die Christenmoral ist eine Herde Schafe, die Römermoral dagegen, das sind Raubvögel. Die Raubvögel, die sagen, okay, wir sind die guten und dann gibt's halt noch die Schafe, ja, und die sind ein bisschen dumm, ja, aber trotzdem, wir lieben die Schafe doch auch irgendwie, denn Nichts ist leckerer als zartes Lammfleisch. <lacht> die Schafe dagegen sagen halt, wir sind die Guten und diese Raubvögel sind die Bösen, denn sie tun uns so Böses an. Und und im Prinzip nur aus dieser Gegenbewegung heraus sagen wir, im Prinzip, weil wir nichts tun und weil wir eben einfach wehrlos sind, sind wir die Guten. Ja. Und ja, das ist... Äh, halt im Prinzip auch diese dieses Herdendenken. Also ich ich meine natürlich dieses Beispiel ist halt auch wiederum total grausam. Nietzsche hat halt irgendwie diesen Hang zum zum Grausamen, aber was man halt daraus ziehen kann, ist dass diese mh, ein gesunder Egoismus, ein gesunder Egoismus, der dazu führt, dass man an sich selber glaubt und sozusagen seinen eigenen Individualismus dass man den Mut hat, selbst eine eigene Persönlichkeit zu werden und eben nicht in der Herde mit schwimmt und eben ja, eben einfach äh, diese ja, die den Schutz der anderen sucht, weil man eben selber nicht klarkommt. Denn was ist denn die Herde mehr als die Menge seiner Einzelteile? Und ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie versucht Ähm, ja, unsere Gesellschaft irgendwie mit Inhalt zu füllen, indem er einfach sein eigenes Ding macht, indem jeder Mensch irgendwie versucht, seine eigene seinen eigenen Weg zu gehen. Erst dadurch gibt es irgendwie der Welt ein bisschen Farbe, ein bisschen Inhalt irgendwie. Und ja, also ich denke da halt vor allen Dingen eben an Literatur, Kunst, Musik, ja. Ja, ja, das ist denn noch so. Wir, wir sind immer so desolat Desolat Ja, wir sind so desolat, oder? Sagt Nietzsche nicht auch schöne Sachen? Ja Nee, ich glaube Der Nietzsche hatte ein ziemlich beschissenes Leben ey. Ja, aber sagt ja. er nicht auch manchmal Alles ja. ist nicht so Hoffnungslos, wie es ja, scheint ja. Das Witzige ist ja Bei Nietzsche, man kann halt ähm, Sehr gut sehen, wie er sich so verändert hat also der der muss halt irgendwann er muss halt schon ganz schön aufs Maul gekriegt haben in seinem Leben der um ähm, also man kann eigentlich sehen ja also habe ich eigentlich schon mal so ein bisschen von der Biografie von diesem Typen erzählt wie er so gelebt hat also äh, nein noch nicht nehmen nee, okay. nur immer Pre-Show aber noch nie mittendrin stimmt okay gut dann erzähle ich das mal also Ich stell mir den Nietzsche so vor, dass es eigentlich voll das Sensibelchen war. Und der kommt auch eigentlich ähm, diese ganzen diese ganzen ähm, sagen Aussagen gegen das Mitleid. Die kommen eigentlich daher, weil ihnen das Leid, was um ihn herum war, weil es die weil ihn dieses Leid so heruntergezogen hat. Also er er war einfach ein sehr, sehr mitfühlender Mensch, fast osmotisch. Er hat einfach die ganze Zeit, ähm, ja, er hat das Leiden der Welt gesehen und das hat ihn einfach so runtergezogen, dass er im Prinzip dadurch unfähig war, irgendwie selber so seine eigene Freude zu empfinden, weil er so viel Leid gesehen hat. Das, das ist natürlich schon eine erdrückende Last, die so auf den Schultern liegt. Es gibt so Tagebucheinträge von Nietzsche, da schreibt er halt irgendwie so, ja, ich, ich habe heute wieder so viel geweint und so, ja, und, ja, und, ähm, ja, keine Ahnung. Dann ähm, Nietzsche schreibt ja auch manchmal ziemlich ziemlich üble Sachen über Frauen. Das liegt aber nur daran, dass er eben einfach auch Pech hatte. Zum Beispiel, also er war, glaube ich, einmal wirklich verliebt in die Lou Salomé Und die hat ihn mit seinem besten Freund betrogen. Ist er deswegen eigentlich wirklich depressiv geworden? Hey, ich, ich, ich bin ja nicht Nietzsche, ich weiß es nicht. Aber weißt spricht du? er von Depressionen irgendwo in seinen Werken? Nee, aber man kann da, also man kann sehen, also er ist dann irgendwann, er hatte ja auch irgendwie die ganze Zeit irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Und ähm, auf jeden Fall irgendwann, ich glaube etwa mit 30 Jahren, ist er komplett zum Einsiedler geworden und ist in die Alpen gegangen und ähm, hat dort eigentlich seine auch wirklich stärksten Bücher geschrieben. Er hat dann eigentlich nur irgendwelche Wanderungen gemacht durch die Alpen, war komplett alleine, komplett isoliert von allen anderen Leuten. Und das ist ja schon irgendwie eigentlich zeigt überhaupt diese diese Sache sich eben wirklich von allem zurückzuziehen und einfach komplett alleine sein sein Ding zu machen das zeugt eben auch schon wirklich von einer ja eigentlich einer ganz tragischen Figur ganz ja und also man merkt halt irgendwie in seinen Schriften also insbesondere im Zarathustra merkt man halt irgendwie auch diese Verbitterung diese unglaubliche Härte gegen sich selbst aber trotzdem dann eben auch wieder aus dieser Härte heraus eben wieder so eine so eine visionäre ja also er hat ja eigentlich auch diesen diesen ganzen übermenschen gedanken hat er eigentlich erst ganz spät bekommen und ähm, der übermensch ist ja der übermensch ist eben gerade ein mensch der eben dieses ganze leid in der welt wahrnimmt und sich dem auch stellt, der einfach die Welt so akzeptiert, wie sie ist, aber das trotzdem aushält. Die Welt so, wie sie ist, wirklich zu tragen, in der Lage ist, aber dann eben trotzdem, dass es einfach so viel Schlimmes in der Welt gibt, eben trotzdem in der Lage ist, ähm, aus sich selbst heraus Glück und Inhalt zu finden. Aber, ja, ist halt irgendwie ich weiß es nicht vielleicht auch ähm, also für mich ist es zum teil nur schwer nachvollziehbar trotzdem fasziniert mich diese ganze diese ganze thematik im übrigen möchte ich diese thematik irgendwie auch in mein nächstes comic irgendwie mit einbeziehen also mein nächstes Comic heißt zarattroxa das ist eine eine anlehnung an zarathustra und ähm, ja im Prinzip will ich halt irgendwie will ich so ja also ich will halt auch irgendwie eine figur erschaffen die mehr ist als also die die irgendwie die halt einfach alles richtig macht ich will irgendwie ich meine ich ich mache viel falsch und ich ähm, ich habe viele schwächen und was weiß ich aber zarattroxa soll irgendeine Figur sein, die eben einfach diese Stärke hat eben, ja, das eben, ja, also irgendwie will ich, ich, ich will halt sozusagen irgendwie ja, irgendeine Figur schaffen, die besser ist als ich. Und das ist, glaube ich, auch, das war auch, glaube ich, so dieser Grundgedanke vom Übermenschen. Im Prinzip geht es darum, irgendwie ein Ideal zu schaffen, was wir zwar nicht erreichen können, aber erst dadurch, dass wir diese über uns hinaus Bewegung machen, also dadurch, dass wir versuchen, zum Höchsten zu kommen, ja dadurch halten wir zumindest das Niveau. Denn äh, Nietzsche sagt auch, der Mensch ist das einzige Tier, was unter sein Niveau fallen kann. Und ich glaube, das sind wir schon längst. Also im Prinzip könnte man fast sagen, wenn wir noch mal auf den Seiltänzer zurückkommen, dass wir schon längst abgeschmiert sind. Dass eben der Seiltänzer auf seinem Weg zwischen Mensch und Übermensch eigentlich schon längst in den Nihilismus abgestürzt sind. Und der Nihilismus ist einfach die Welt, wie sie... Also zum Beispiel, es ist doch so, dass wir eigentlich nur noch von Konsum zur Arbeit und es gibt einfach kein Ziel. Es ist irgendwie, die, die Menschen die dümpeln so dahin. Es ist immer das Gleiche. Irgendwie Arbeit, Erholung, Arbeit, Erholung. Also wenn nennen Arbeit und Freizeit. Der Tag ist einfach nur zweigeteilt. Im Prinzip einfach nur Geld verdienen, Geld ausgeben, Geld verdienen, Geld ausgeben und so weiter und so fort. Und irgendwie, mir fehlt da einfach der Sinn in der ganzen Sache. Ist es nicht irgendwie scheiße? Ich meine, früher, wo eben, also im, im Christentum war es wenigstens noch so, dass man irgendwie dann doch irgendwie gesagt hat, jo, da gibt es irgendwie ein Jenseits, irgendetwas, wo man sich drauf zubewegt, irgendeinen Sinn gibt es im Leben, aber heute, wo ist der Sinn? Eigentlich alles, was wir sozusagen an die einzige Botschaft, die wir bekommen, ist so ein diffuses, sei du selbst, versuche irgendwie dein, deine eigene Persönlichkeit zu kreieren, zum Beispiel, wenn du Jetzt, wenn du jetzt bei H&M einkaufst, dann bist du so ein bisschen so der, der alternative Typ. Wenn du jetzt äh, bei, was weiß ich, bei Railslight einkaufst, bist du so der coole Hip-Hopper. Wenn du, was weiß ich, wenn du da einkaufst, bist du eher diese Figur. Also im Prinzip ist es halt so, dass uns verschiedene Identitäten angeboten werden von den verschiedenen... Ähm, Äh, ja von, von den verschiedenen Produzenten es ist so, dass das eigentlich heute gar keine Produkten mehr verkauft werden, sondern Seinsweisen also Identitäten werden uns verkauft ja eben nicht, eben keine Identitäten also Kopien, Scheinidentität, Scheinidentitäten ja? Kopien, Plagiate mhm. ja, ja. ich, ich also, würde gerne zu einem wichtigen Punkt einmal ganz kurz ja, zurück ja. ab wann hat denn der Mensch begonnen neidisch zu sein neidisch? neidisch Weil das ist, glaube ich, das Einzige. Ich glaube, dass Neid das Einzige ist, was in deiner in deiner Definition gerade den Menschen noch antreibt in einer immer schneller werdenden äh, äh, Einkaufskultur. Ja. Hm. Ab wann der Mensch den Neid für sich entdeckt? Und spricht Nietzsche nicht auch über Neid? Hm. Ja, lass mal überlegen. Über Neid Magier. Ja, warte mal. er ja, doch, doch, da sagt er zum Beispiel, zarathustra steht drin, wenn die Brot umsonst hätten, was würden sie, also wenn, wenn die, also er sagt, ich, ich weiß nicht mehr, ziemlich der Wortlaut ist irgendwie, wenn die Brot umsonst hätten, was würden sie dann noch wollen, denn ihr Unterhalt, das ist ihre rechte Unterhaltung. Um, das, äh das ja im prinzipie so wirklich neid und gier wird da eigentlich nicht wirklich ausgedrückt also prinzip also der unterhalt ist die unterhaltung das das ist auf jeden fall auch heute noch der fall denn ich würde wirklich also ich würde mal gerne wissen wie es wäre wenn wir einfach mal wenn wir alle dazu gezwungen wären nicht zu arbeiten was würde man denn dann eigentlich machen also wenn wir wirklich gezwungen wären nicht zu arbeiten, ähm, dann würde ich sagen, okay, erstmal eine Woche oder vielleicht auch einen Monat oder vielleicht auch ein Jahr würden alle Leute komplett hedonistisch einfach Party machen. Aber dann irgendwann wird so langweilig, oder? Dann würden die alle Fernseher gucken. Ja, das, das zählt ja für mich äh, für Party. also Aber dann irgendwann würde dann doch so ein Antrieb kommen und irgendwann würde dann eben rgend äh, irgendwannn würden die Leute einfach Bock haben, was zu machen irgendwas konstruktives. glaube ja. ich nicht. ich glaube du gehst da also in der derzeitigen Gesellschaft ja glaube ich einfach ähm, nee, ich, ich glaube nicht. Also in der derzeitigen Gesellschaft kann ich mir schlecht vorstellen, dass wir dann irgendetwas kreatives schaffen würden. Das glaube ich nicht. Ja, aber aber tut mir leid, ich, ich habe jetzt gar nicht auf, ich bin gar nicht jetzt wirklich auf deine Frage eingegangen, also Kann über Problem. Neid und Gier. Ja, ich weiß nicht, ich denke halt, es hat damit zu tun, im Prinzip wird unser Egoismus, der natürliche Egoismus, der in jedem Menschen drin steckt, wird einfach in die falschen Bahnen gelenkt. Es ist ja heute so, dass du im Prinzip du du bist jemand, wenn du Geld hast. Im Prinzip ist es ja sowieso schon so, dass wir, auch wenn wir eben, selbst wenn wir Hartz IV empfängen, können wir wirklich auf relativ Fuß leben. Also jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder hat was zu essen und irgendwie, jeder kann überleben, zumindest in der Welt. Also zumindest hier in Deutschland. Wenn man jetzt mal, in, wenn man schon mal irgendwie zwei, drei Länder weiter gen Osten geht, sieht es wiederum nicht so rosig aus. Aber irgendwie... Ähm, Das, das Essentielle ist halt, dass eben Bedeutung oder auch Macht wird gleichgesetzt mit Geld. Man fühlt sich, das ist so ein psychologisches Ding, man fühlt sich mehr wert, wenn man Macht hat. Also äh, und in früheren Kulturen war das eben nicht so. Früher war es so, dass eben mit äh, zum Beispiel ein Hofmaler irgendwo... Der ähm, hatte einfach seinen Status deshalb, oder man hatte schon deshalb irgendwie einen Status, wenn man schreiben konnte oder wenn man irgendwie, ja, wenn man Hofmaler war oder wenn man, keine Ahnung, was man irgendwie gemacht hat. Also da, da war es eben nicht so, dass sich, dass jetzt Status so viel, so, so eins zu eins mit Geld gesetzt wurde, sondern es ging da schon noch mal um andere Sachen. Ja, aber du konntest hm. dir für das Geld damals nichts kaufen. Damals war es wichtig, dass du eben lesen und schreiben konntest. Heute ja. ist Geld wichtig, damit du dir halt über das Geld einen anderen Status erkaufen kannst. Ja, ja, genau, genau. Also man, man kann sich im Prinzip ja genau, genau, du hast es eigentlich erfasst. Also früher war es so, dass die Gesellschaft in verschiedene Kasten eingeteilt. Also da gabs gab es die Adligen, die geistigen, die Bauern und so weiter und man war einfach in seinen Stand hineingeboren und man konnte im Prinzip nicht sich darin bewegen. Und heute gibt es eigentlich keine so klar getrennten Kasten oder oder Klassen mehr, sondern es wird dir vorgegaukelt, du kannst du kannst sozusagen im Status in deinem Stand kannst du dich irgendwie kannst du aufsteigen, wenn du Kohle hast. Ähm, und im Prinzip alles was eben auch so eine klasse definiert hat ist weggefallen zum beispiel ähm, das fand ich ganz interessant ich habe mal ähm, in so einem interview habe ich ähm, ge gehört eben dass zum beispiel das bürgertum das bürgertum ist ja auch so eine sache wir wissen heute eigentlich gar nicht mehr was das bürgertum eigentlich mal war undm ähm, Es ist ja aber noch gar nicht so lange weg. Das Bürgertum gab es noch in den 20er-Jahren und so. Da, da war es wirklich so, dass das Bürgertum eine Klasse war, die sich aber nicht ausschließlich nur durch das Einkommen von den Arbeitern oder den Bauern abgegrenzt hat, sondern auch durch eine gewisse Art und Weise zu denken und gewisse Art und Weise zu leben. Oder auch die Adligen. Es war zum Beispiel so, dass... Jemand, der der adlig war, der musste halt auch ähm, irgendwelche Standards erfüllen. Adel verpflichtet. Und ich finde es zum Beispiel ganz interessant, also ich ich habe zum Beispiel gehört, dass der Vater vom Gutenberg stinksauer auf seinen Sohn ist, weil der die Doktorarbeit gefälscht hat, weil der einfach gemeint hat, hier, das macht man als Adliger nicht. Ja, das macht man nicht nur als Adliger das, nicht, aber da geht ja, es ja. doch äh, dem Vater darum, dass er kein schlechtes Ansehen wegen seinem missratenen Sohn haben möchte, oder? Ja, ja aber aber dieses Ansehen, weißt du, dieses ähm, diese Etikette, diese moralischen Verpflichtungen, die eben auch zu irgendeiner Klasse oder irgendeinem Stand gehören, die sind komplett weggebrochen eigentlich. Im Prinzip, diese ganzen Sachen ähm, Die früher noch dazu gehörtt haben die sind einfach weg es geht heute wirklich ausschließlich um den materiellen wert und wirklich so äh, anstand oder was weiß ich irgendwelche Verhaltensmuster die sind komplett weggefallen heute geht's wirklich nur noch ums Geld also oder ja also ich es, würde es geht nur noch da das ist absolut richtig es geht nur noch ja. ums Geld und ums damit verbundene prestige genau Spricht äh, Nietzsche eigentlich von Prestige oder ähnliches war das zu seiner Zeit damals ein Thema, was was irgendwie angesprochen war? Auch im äh, Bezug auf ja. Macht und Herrschaft? Ja. Also ich ich muss halt dazu sagen, Nietzsche war halt auch ein bisschen eigen, müssen weltfremd könnte man fast sagen er ja, zum beispiel über wirtschaft oder über geld oder halt so um so handfeste dinge da hat er sich eigentlich nie wirklich zu geäußert er hat im prinzip immer nur er hat eigentlich philosophie gemacht ähm, bei ihm geht's halt immer nur um um solche ähm, um denkweisen eigentlich um um sehr subjektive denkweisen auch aber so politisch wirklich, also so im, im größeren Stil, hat er eigentlich nie wirklich was Konkretes gesagt. Also da muss man sich dann halt, also wenn man wirklich auf einem seriösen Level über solche Sachen diskutieren will, da müsste man sich halt dann schon irgendwas anderes durchlesen. Was weiß ich, da müsste man Marx lesen oder oder Frankfurter Schule zum Beispiel. Da kann man, da kann man glaube ich, dann mehr rausziehen. Also Nietzsche ist eher so ein Denker, der halt... Ähm, er denkt sehr, sehr, sehr subjektiv. Und er abstrahiert niemals so auf irgendwelche gesellschaftlichen Fragen. Weil er halt eben auch, ich meine, ist doch klar, wenn du irgendein so Einsiedler bist, der da im Wald seine Spaziergänge macht, dann ähm, kannst du eigentlich auch gar nicht wirklich in großen Stil wirklich über die Gesellschaft nachdenken. ja Also was ich ja sehr, ähm, sehr, sehr bemerkenswert finde, Der Chat diskutiert da nicht nur kontrovers mit, sondern er, ja, wie, wie soll man das sagen? Er, äh, er er schmeißt auch Dinge rein, die wird dich da sehr zum Nachdenken anregen. Ja, geil, liest du mal vor. Ja, das mache ich, warte mal. Und zwar äh, Jetzt muss ich das mal selber hier für mich lesen, weil das ist mal echt schwer, einen Chat zu rezitieren. Mhm. Ähm Es ist mal einfach so trocken ja, vor, dass Ja, lies mal eine, eine längere Passage. In einer Welt des Überflusses, in der ein Mensch jedes Bedürfnis, in Klammern Sex, Nahrung, emotionale Bedürfnisse, befriedigt bekommt, hat keinen Grund zu Neid und würde diesen auch nicht entwickeln. Neid entsteht dadurch, dass andere etwas haben, was man selbst nicht hat, sprich Knappheit. Das Thema Knappheit dabei sehe ich nicht als Grund für Neid, weil nur weil etwas knapp ist muss ich nicht neidisch sein. Ein schönes Auto ist auch nicht knapp. Ja, das ist jetzt kein knappes Gut, ein schönes ein schöner mhm. Sportwagen oder so. Aber trotzdem kann ich neidisch sein, auch wenn er nicht knapp ist. Stimmt. Genau, weil die Bedürfnisse künstlich geweckt werden. Und da sind genau. da sind wir an dem Punkt der ja. künstlichkeit der geweckten bedürfnisse mhm. die ja dadurch eben entstehen wie was er im voruchttopf vor der pause war das gehabt hatten ähm, wo du halt sagtest ja ich kann der nächste superstar bei H&M etc mhm. sein ähm, genau. das sind eben die bedürfnisse und du sagtest auch es gibt keinen keinen der davon profitiert oder der das ganze irgendwie lenkt und steuert Ja, das ist halt, das ist die unsichtbare Hand des Marktes. Das entwickelt sich alles von alleine irgendwie. Also, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ein Unternehmen, ein, ein Wirtschaftsunternehmen, doch ein ganz klares Ziel auf Konsum logischerweise verfolgt. Ja, ja, natürlich, klar. Ja, ja. Ja, doch. Also natürlich, so ein Unternehmen ist natürlich schon, die machen richtig Propaganda. Also, genau, Beispiel, Propaganda ist das richtige Wort. Genau. Zum Beispiel so ein iPhone, ja, also, ey, ja, ey, ey, ey. Eine, ja, oder was weiß sie oder irgendeinen anderen Scheiß. Wir nehmen Samsung, okay, können wir Samsung nehmen? Ja, von okay. aus, ja, okay. also diese dieser Mist, also es ist halt irgendwie so, dass sich alle neuen technischen Entwicklungen sorgen halt auch dafür, dass man ähm, auf der einen Seite, also man es wird einem erst als die tolle neuheit verkauft hier probier es mal aus und dann kommt man nicht mehr davon los ähm, zum beispiel nehmen wir mal facebook das ist auch so ein ding man ist einmal drin und dann kommt man nicht mehr raus weil es sich sozusagen als ein standardding entwickelt hat was ja alle haben und dann muss man zwangsläufig auch haben also ich Oder nehmen wir lieber das, das, das, das, äh, das iPhone oder... Nein, ich, ich würde ganz kurz gerne bei Facebook bleiben, ja. weil das Problem ist ja sogar ein reales, denn ich kenne Leute, die planen über Facebook irgendwas. Also sagen wir mal von mir aus eine Party. Genau. Ja. Und ich bin halt nicht bei Facebook, das heißt, ich erfahre von der Party dann erstmal so nichts, Ich ja. bin der ich persönlich bin der Letzte in der Kette, der was von der Party erfährt. Und wenn ich ganz ja. viel Pech habe, erfahre ich da gar nichts von. Alle wundern sich, warum ich dann vielleicht nicht da bin. Ja? Und immer ja, man wird dich angerufen und man sagt mir, ey, was ist denn los? Wo bist du denn? Dann sage ich ja, wie, wo soll ich sein? Man sagen die, ey, wir haben doch hier bei Facebook geschrieben. Ja, ja genau. Dieser ganze Mist, also jede technische Erneuerung ähm, sorgt halt erstmal dafür, dass das Leben leichter wird. Aber im Endeffekt ist es wiederum Ballast. Also ähm, ähm, gestern war ich, ähm, also ein Kumpel von mir, der Jonas, der hat gestern ähm, seine Diplomarbeit abgegeben und seine Diplomarbeit war ein Buch über alternative Lebensweisen. Also es ist sozusagen, dieses ganze Buch dreht sich Um so eine, um so ein Projekt, wo halt so ein paar Leute auf dem Bauernhof versuchen, sich komplett unabhängig von jegliche, äh, von jeglichem anderen Scheiß, also autonom zu versorgen und halt einfach den ganzen Kram, dieses die ganzen Kommunikationsdinge, Handy, Internet und was weiß ich, einfach komplett wegzulassen und wirklich versuchen, nur für sich so in dieser kleinen Gemeinschaft irgendwie klarzukommen. Und ich habe mir, auf der einen Seite war ich total angetan davon, aber dann habe ich mir wieder so überlegt, ey scheiße, ohne Internet, da bin ich ja total abgeschnitten, ich, ich kriege ja überhaupt nichts mit, ich kann überhaupt nicht gucken, was was so alles passiert und so weiter. Und das ist so wichtig, dass ich weiß, dass ich jeden Tag meine Mails checke und dass ich dass ich weiß, was politisch so abgeht und dass ich, aber letztlich... Machen wir uns mal jetzt nichts vor, im Prinzip ist doch dieser ganze Kram eigentlich gar nicht so wichtig, oder? Dieser ganze Kram erscheint nur wichtig, weil es zur Normalität geworden ist, weil es alle machen. Aber ist es denn, weil es alle machen, wirklich wichtig? Also, ähm, oder zum Beispiel nehmen wir doch mal Telefon. Ähm, das Telefon sorgt auf der einen Seite dafür, dass die Leute schneller miteinander reden können über weitere Strecken aber das Problem ist einfach, dass die sozialen Beziehungen dadurch ähm, weniger, ähm, weniger äh, wichtig genommen werden. Also zum Beispiel äh, jemand, der kein Telefon hat, der hört wahrscheinlich einem Menschen, der ihn mal besucht, mehr zu, als wenn man die ganze Zeit jemanden äh, ruckzuck anrufen kann. also oder, also Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das oder habe ich das also wurde es verständlich, also quasi die, die der der dadurch, dass man jederzeit erreichbar ist, sorgt es dafür, dass man auch, dass, dass man die anderen Personen eben nicht so wichtig nimmt, weil sie ja jederzeit erreichbar sind Na vielleicht ähm, ja. ja, ich, ja, ich weiß es nicht es ist eigentlich eine ziemlich steile These es kann natürlich auch Ich hätte ein krasseres Beispiel eigentlich, okay, ja, dann was was wir doch. ja auch betreiben. Also zum Beispiel ist es ja so, da plaudern wir jetzt mal so ein gewisses Interna raus. Ja. Wir mhm. benutzen für unser Skype-Gespräch ja keine Webcam. Genau. Das heißt, wir sehen uns nicht. Ja. Zu einer Grundlage des Gesprächs ist normalerweise das Sehen des Anderen unerlässlich. ja. ja. Ja, alleine durch die Mimik des anderen lassen sich ja ganz, ganz andere Rückschlüsse normalerweise auch ziehen. Genau. Das tun wir schon nicht. Das heißt, wir sind in einer Art und Weise, wir beide jetzt gerade, in einer Kommunikation, wir sehen uns dabei nicht und können nur anhand des Stimmfalls erkennen oder anhand der Stimmlage erkennen, mhm. wie jemand etwas irgendwie meint. Ja, Genau. Das ist schon eine, eine eine Kommunikation, weiß nicht 2.0 oder so in dem Fall. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist irgendwie... Ja. Weiß ich auch nicht. Es ist irgendwie... Es wird schneller, als wir Menschen dem emotional nachfolgen können, glaube ich. Ich glaube sogar auch manchmal, mit je mehr Menschen man in Kontakt treten kann, desto größer wird die soziale Kälte, auf der anderen Seite. Weil es, es ist doch so, dass... Hm? Es wird oberflächlicher. Genau. Ich meine, nehmen wir jetzt mal wirklich, also was was ist ein Freund? Jeder Mensch kann eigentlich maximal fünf Freunde haben, oder zehn Freunde, sagen wir mal. Aber Freunde, wirkliche Freunde, also Leute, die man wirklich kennt, wo man weiß, wer das ist, was die anderen machen, wo man sich auf eine wirklich äh, guten Ebene unterhalten kann und so weiter, das ist ein Freund. Bei Facebook habe ich 500 Freunde und ich weiß einfach nicht, wo die herkommen. Also die, da, das ist halt einfach, ich ich kenne bei Facebook die Leute überhaupt nicht. Das sind irgendwelche kleinen Bildchen und das ist das ist totale Scheiße. Warum hat man dann so viele, warum heißt es denn dann überhaupt Freunde? Man kann doch dann, das ist ne, die letzte Verarsche eigentlich. Das ist Und und auf der anderen Seite, die wirklichen Freundschaften werden einfach überhaupt nicht mehr gepflegt, weil das Leben einem im Prinzip diese, ja man, man hat im Prinzip durch diesen ganzen Mist, durch Facebook und die ganzen anderen Sachen, hat man einfach die Illusion, dass man irgendwie voll im Leben steht, dass man irgendwie voll dabei ist, integriert in der sozialen Gruppe und so weiter, man ist irgendwie mittendrin aber wenn jetzt mal diese ganze scheiße mal für für einige Zeit abgeschaltet wäre. Stell dir mal vor, kein Handy, kein Telefon, kein Internet, das alles mal wegfallen würde und man sich dann wirklich darauf besinnt, wie viele Leute wirklich noch da sind. Wie viele Leute einen besuchen und so weiter, dann reduziert sich das radikal und man wird mal ein bisschen aufwachen, wie wie wenig man eigentlich wie wenig man eigentlich wirklich im echten Leben steht. Ich glaube wirklich, dass wir eigentlich alle miteinander eigentlich ganz schön, ja, weiß ich auch nicht, dass wir eigentlich alle schon ganz schön abgestumpft sind irgendwie. Also ich mag Facebook aufgrund dessen nicht, weil die halt zu inflationär mit dem Wort Freundschaft umgehen. Das genau. mag ich nicht. Das, das ist nicht meins, weil Freundschaft ist für mich mehr als irgendwie <lacht> man, äh, irgend so ein Bildchen als, hat ja dass das ist das ist einfach mehr und das, deswegen mag ich es nicht D deswegen finde ich im vergleich twitter finde ich schon äh, sinnvoller vom sprachgebrauch da sind halt mhm. follower mhm. ja, dass das ist schon etwas anderes und ich glaube dass wir das bewusst gewählt haben mhm. würde es da freunde heißen hätte ich auch irgendwie ein äh, Ja, ich weiß nicht, ein, ein, ein, ein Problem damit. Also ich mag es einfach nicht, weil du hast absolut recht, also Freunde kannst du nicht x-beliebig viele haben, das geht nicht. Klar. Freundschaft ähm, ist eine eine so starke Bindung zu einer Person, dass man nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt mal eben hier 500 Freunde. Das geht ja. nicht. Klar. Ja, das ist, das geht nicht Ja, es wäre schon irgendwie cool, wenn man irgendwie einfach nur mal so für eine Zeit lang der ganze Kram zwangsläufig ausgeschaltet wäre. Weil irgendwie, ich habe echt den Eindruck, man könnte dadurch wirklich was bewegen. Stell dir mal vor, für einen Monat kein Fernsehen, kein Internet, keine Arbeit, kein Kino, kein, gar nichts. Der ganze, die ganze Unterhaltung, dieser ganze Mist einfach mal abgeschaltet und vor allen Dingen auch keine Arbeit. Man hat im Prinzip diese ganze Beschäftigungstherapie, die uns die ganze Zeit vorgesetzt wird, fällt einfach mal weg. Wir hocken da rum, wir haben zu essen, wir wir sind einfach ja, wir, wir müssen halt einfach gucken, wie wir miteinander, was wir eigentlich so machen. Was was würdest du machen, wenn jetzt einfach mal der ganze Kram wegfallen würde? Komplett. Du kannst was? auch nicht arbeiten ich könnte okay ich könnte nicht arbeiten und hätte dann auch sich hätte auch kein Internet zum Beispiel Du kannst sie nicht berieseln du kannst nicht arbeiten mhm. kein fernseher nix Da würde ich schreiben dann würde ich schreiben ja. Das ist doch schon mal sinnvoll Da würde ich schreiben dann würde ich ähm, offline blogging machen <lacht> genau ja, Dann würde ich einfach ja. wahrscheinlich schreiben aber würde mich dann auch nicht mehr mit Menschen im realen Leben treffen dass das, das würde ich wahrscheinlich nicht tun. Hm. Und ich würde ansonsten, würde ich das tun, was ich sonst auch mache. Ich würde dann halt einfach mit Menschen sprechen im wahren Leben, würde hm. halt weiter mit Menschen im ihren realen Leben recherchieren, würde durch die Gegend laufen, würde reisen. Ja. Oder ja, reisen ist dann schwierig, weil wenn keine Arbeit, auch automatisch kein Geld, aber wenn das Geld dafür da wäre... Hm. Das das das ist schon okay und ich denke, du würdest nichts anderes tun, behaupte ich. Jetzt du würdest dann wahrscheinlich malen und nicht schreiben. Ich bin sowieso eigentlich, also ich, ich zeichne so jeden Tag stundenlang. Also ich bin die ganze Zeit am zeichnen. Ist wirklich zwischen zeichnen und malen eigentlich ein Unterschied? Also malen ist halt mit Farbe, zeichnen ist mit Stiften und Kuli. Aber du machst ja auch ich, Farbe, oder? Ja, klar, aber aber so malen ist mit Pinsel. Halt. Ah, okay, Also ich Ich kann halt nur zeichnen, weil ich einfach nicht die die großflächigen Leinwände jetzt habe, um zu malen. Aber sowas würde ich zum Beispiel auch machen. Also im Endeffekt jetzt, ähm, was wir heute so leicht abschätzig als Hobbys bezeichnen, das wäre dann wirklich, das wäre dann der Inhalt. Also das wäre das, was die Leute tun würden. Hobbys einfach. Sport machen, Modelleisenbahn bauen, keine Ahnung, was weiß ich, im Park rumlümmeln, solche Sachen irgendwie. Also Hobbys, das ist eigentlich das wahre Leben, glaube ich. Ich finde, Hobby ist schon so ein scheiß Wort. Das ist so irgendwie, ist doch schon irgendwie relativ abschätzig, aber in der Philosophie, Ähm gibt es ein anderes Wort in der Philosophie heißt das, was man heute unter Hobbys bezeichnet, das heißt Praxis. Eine Praxis ist eine Handlung, die man um ihrer selbst willen tut. Also ich zeichne nicht, um fertig zu werden, sondern einfach weil mir das Zeichnen selbst Spaß macht. Ich habe da gerade, das ist sehr schön, dass du das gerade gesagt hast, weil der Chat nämlich sagte, ob Podcasts nicht auch ein Hobby sind. Und ich genau, habe jetzt gerade geschrieben, Hobby. nein, nee, eben ja? nicht, weil ich habe gerade geschrieben, nein, es ist Praxis. Eine Praxis, ja geil, das ist ja perfekt. Das ist, das ist Timing. Das ist Timing, obwohl das ich überhaupt nicht timing. sehen kann, was du schreibst. Das nennt sich Timing, so ah. so muss das hier, äh, ja. Ja, ja, nee, es ist äh, absolut richtig, also ja. Hobby ist äh, definitiv ähm, ein ganz schlimmes Wort eigentlich. Ja. Hobby redet viele Dinge einfach klein, bei Hobby denke ich an eine Modelleisenbahn im Keller. Genau, ja. Wobei das ja auch nicht schlimm ist, weißt du? Das kann schon Spaß machen. Ich bin jetzt kein Modelleisenbahn-Freak, aber ich meine, wenn da jemand seinen Spaß dran hat, ist doch eigentlich nicht schlecht. Aber trotzdem hört sich Hobby so doof an irgendwie. es ist ein Scheißwort. Ja, es redet Dinge klein, die groß sein können. Genau. genau. Zum Beispiel, jeder wirkliche Male macht es einfach um seiner selbst willen. Das ist im Prinzip sein Hobby, das ist seine Praxis. Aber hier mir ist gerade eingefallen, Das hat sich eben so ein bisschen angehört, als ob ich die ganze technik verteufeln würde. Das ist natürlich nicht der fall. Ich finde vielleicht bringt uns das internet näher an die praxis als ja also das internet bietet halt irgendwie die chance, dass einfach jeder dass jeder zugleich ein publizist sein kann. jeder kann eben von sich irgendwie was in die welt setzen. Das ist doch eigentlich, das ist auch eine Praxis. Und es ist eigentlich, ja, das ist wirklich eine feine Sache, das Internet eigentlich. Na, ich glaube, dass der der Grundsatz einfach gilt, ähm, dass alles etwas Gutes, womit wir wieder beim Guten sind, hm. etwas Gutes kann und alles gleichzeitig auch was Böses kann, womit wir wieder beim Bösen sind. Ja. Geld kann auch Gutes, schlechtes nur die Gier. Ja. Das internet kann auch gutes mhm. schlechtes nur der berieselte stumpfsinn und so Klar. weiter und so weiter man kann von guten zum schlechten und wieder zurück Ey, übrigens ich habe ähm, ich habe da mal ähm, ich habe es irgendwo auf youtube gefunden ich habe ich habe mal äh, über das fernsehen habe ich mal so eine dokumentation gesehen da kam wirklich ein originalbericht über die Begründung damals als das öffentlich-rechtliche Fernsehen eingeführt wurde, ich glaube es war irgendwann in den 50er Jahren oder so. Auf jeden Fall da kam dann irgendwie ein Bericht darüber, warum warum denn überhaupt Fernsehen? Man haben sie gesagt, oh, das Fernsehen ist eine tolle Sache, weil da kann eben auch der der gemeine Arbeiter, der eben nicht das Geld hat, irgendwo nach was weiß ich, nach Indonesien zu fahren, um sich da Schwertfische anzuschauen da kann einfach der der da kann sich jeder Mensch bilden, da kann jeder Mensch einfach obwohl er nicht die Möglichkeit hat, raus in die Welt zu fahren, kann sich eben trotzdem zu Hause eben immer die Infos holen. Fernsehen ist eine tolle Sache für die Demokratie, weil das dann einfach viel schneller ist und weil man wenn man halt die die die Bundestagsdebatten viel direkter mitkriegt und sowas, und man hat halt wirklich gedacht, jo, das Fernsehen sorgt dafür, dass einfach die ganze dass die Leute einfach viel schlauer werden irgendwie Aber was ist draus geworden das Fernsehen ist scheiße das Fernsehen ist wirklich es, es, es kommt nur noch einscheißdreck eigentlich und ähm, ja das ist auch wirklich schade wie kann auch so eine eigentlich potenziell also man man hätte es wirklich zu einer tollen sache machen können Ey, da gibt's doch diesen film äh, free reine Hast du den gesehen? Aber selbstverständlich ein absoluter yeah. Superfilm. Wer den nicht kennt ähm, Auf jeden Fall anschauen. Also auf Genial. jeden Fall anschauen, absoluter Richtig. Superfilm. Und er beschreibt tatsächlich ein, äh, real, also ist eine reale äh, Geschichte. Das ist nicht irgendwie erfunden. Sodass, Wie, das, das ist eine reale Geschichte? Ja, also die Geschichte ist insoweit real, als dass es wirklich diese kleinen Zähler gibt in nicht bekannten Haushalten, die dann halt zählen, was der Zuschauer gerne schaut. Das ist das ist Fakt. So funktioniert das System der Quotenermittlung. Mhm. Und am Ende des ganzen Films beschreiben die doch das Dorf, wo halt dieser Supermarkt eben halt ist. Erinnerst du dich? Äh, welches Dorf jetzt genau? Ähm, am Ende des Films bei Free Reiner ist, ja. ist ein Dorf, wo die halt einen Supermarkt haben, der genauso die Quoten ermittelt. Mhm. Und dieses ist auch ein realer Supermarkt in einem realen Dorf, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Da tun die das Gleiche. Da testen die auch Produkte mhm. in diesem Produkt-Test-Supermarkt, äh, bevor die halt veröffentlicht werden, auf Großfläche. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Ich habe ihn echt, also das ist schon länger her, als ich ihn gesehen habe. Genau, also ja. Also der Film ist super und absolut sehenswert. Genial. damit wir auch unseren filmtipp für heute hätten. Genau. <lacht> Freeriner, dein Fernseher lügt. Genial. Den gibt sogar, ich sehe hier gerade auf YouTube vollkommen kostenfrei. Man kann sich den komplett reinfahren. Absolut. Das Hast du noch geil. einen Literaturtipp, wo wir heute bei äh, dabei sind? Hast du einen Literaturtipp? Literaturtipp. Ähm, oh ja. Ähm, was mir zu dem Thema einfällt, ist Homo Farber von Max Frisch, was aber allerdings ein ziemlich dickes Ding ist, aber es trifft eigentlich auch genau dieses, so ein bisschen diesen Nerv, da gibt es so ein Zitat, was mir einfällt, ähm, da also ähm, Homophaber ist so ein Typ, der irgendwie alles immer nur aus einer abstrakten Perspektive sieht, der sich quasi vom Leben distanziert hat, weil er einfach, ähm, ja, einfach, weil er nicht mehr in der Lage ist, die Welt direkt wahrzunehmen. Er hat immer eine Kamera dabei und filmt alles, was er sieht, weil er einfach glaubt, dadurch ist es dann gerettet, dadurch kann man es festhalten. Und auch ähm, und dann dann es so ein Ding, was mir irgendwie gerade in den Sinn kommt. Da sagt er ähm, also er muss irgendwie berufs von Berufs wegen immer in der Welt rumreisen, dann sagt er, ja, ich habe ich habe da Schwertfische gesehen, aber heute heute bedeutet es doch gar nichts mehr, Schwertfische gesehen zu haben, weil das könnte doch jeder auch im Fernseher gesehen haben. Oder es bedeutet überhaupt nichts mehr, äh, wenn man, keine Ahnung, da und da war. Das kann man alles aus zweiter oder dritter Hand kann man das wahrnehmen. Und noch heute hört man die Stimme von Hitler im Fernseher und ähm, und hat dabei irgendwie gar nicht mehr diese, also was, was damit halt Also ich meine diese ach scheiße, ich hab, ich habe jetzt dieses dieses Zitat kann ich nicht wirklich so jetzt aus dem Kopf wiederbringen, aber mit der mit dieser Hitler Stimme, ähm, die man halt sich heute jederzeit irgendwo äh, im Fernseher oder auf Youtube anhören kann. Der Witz ist halt einfach, dass wir dadurch im Prinzip diese ganze wir wissen nicht was eigentlich dahinter steckt, weil wir weil wir irgendwie, weil wir es halt nur so aus zweiter oder dritter Hand bekommen und das alles so ein bisschen ja, wir wir haben einfach den direkten Bezug zu den Dingen verloren irgendwie. Also man weiß gar nicht, was da wirklich dahinter steht. Also man man weiß nicht, was das ursprüngliche Ding ist, wo es herkommt. Also ähm Ja, wir, wir sind halt Menschen die aus zweiter oder dritter Hand leben, weil im Prinzip jeder Mensch, das, was irgendjemand in real gesehen hat, eben auch irgendwo im Fernsehen gesehen haben können. und da will ich auch was noch mal kurz was bringen. meine Oma, ja die die erzählt häufiger die erzählt halt häufig von damals so wie es im Krieg war und so und so wie die halt, von, vom, also äh, die hat in Schlesien gewohnt, da musste sie halt vor den Russen flüchten und dann erzählte das halt. Und ich hatte mal so eine Phase, ähm, weil ich mich halt, also ich, ich hatte in der Schule Geschi-Leistungskurs und ähm, ich habe mich halt wirklich auch für Geschichte immer interessiert und dann habe ich mir das halt alles im Internet so ein bisschen reingeguckt und habe ich mich informiert und dann habe ich so gesagt, ja Oma hier, das, das kenne ich doch schon alles, das Das weiß ich alles das hat mir schon das habe ich irgendwie da auf dem Bildschirm alles irgendwo in abstrakter Form schon irgendwie gesehen aber wie arrogant ist das denn eigentlich nee ich weiß überhaupt nichts davon ich habe keinen blassen schimmer was da eigentlich dahinter steht und, und das ist halt genauso auch bei homophaber der homophabe ist einfach ein Mensch der den direkten bezug zu den dingen verloren hat Und ähm, das Buch endet ziemlich tragisch. Ähm, es ist so, dass er seine Tochter, ähm, seine Tochter trifft er seit nach langen Jahren wieder. Der hat eigentlich mit der gar nichts zu tun gehabt. Und dann macht er mit der eine Reise. Und er filmt sie die ganze Zeit. Und am Ende ähm, ist es halt so, dass sie dann stirbt, weil sie von der Schlange gebissen wird. Und alles, was er da noch hat, sind seine Filmaufnahmen. Und dann merkt er einfach, wie das alles dass er sie nie wirklich gesehen hat, weil er einfach nur immer durch diese verdammte Kamera sich die Welt angeguckt hat. Und ich finde, das ist irgendwie, das ist so eine ganz gute, ganz gute Vergleich eben zum Fernseher. Wie sind einfach Menschen, die nicht mehr direkt in Verbindung stehen mit der Welt. Ja. Ähm, ich habe natürlich Zack, schon was vorbereitet und mhm. Wir haben uns ja wirklich nicht abgesprochen. Du hast Homo Faber gepickt und analog dazu picke ich ein kleines Reklambuch namens Ethik für junge Menschen, was sich unter anderem auch mit Homo Faber, den Steppenwolf, mhm. aber auch den Simpsons in hm. einem philosophischen Kontext auseinandersetzt. Ähm... Okay. Einfach mal klicken ist auch nicht teuer kostet glaube ich hier was mit h56 ja, euro oder so kann man sich ganz gut weglesen Ethik für junge Menschen ähm, werden halt sehr viele Werke drin aufgearbeitet unter dem unter der unter dem Aspekt der philosophie und berühmten Philosophen die Autoren dieses Buchs haben eine unaussprechliche Namen so dass ich sie jetzt nicht verlesen kann Ja. Nice. Ich glaube, jetzt, wir haben heute wieder... Jetzt qualmt es wieder. Ja, ich, ich hoffe mal, dass, dass es irgendwie heute auch wieder gefruchtet hat. Ach, ich ich glaube schon. Ich, ich sehe ja den Chat und ich habe hier ein Feedback gerade in in heimlich geschickt bekommen, also in persönlich. <lacht> Deswegen sage ich jetzt nicht von wem. Ein schöner Livecast, das erste Mal, dass ich reinhöre und mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Yeah, nice. Cool. Wir haben also wieder jemanden befreit. Und wir haben auch den äh, ritter vom Wäscheraufhängen abgehalten. Wen? Äh, ich weiß nicht, dem Hempler ritter So einen Typen. Ja, einen Typen haben vom wäscheaufhängen abgehalten. Dem <lacht> weltherrscher hat es auch gefallen. Ja, es scheint den Leuten gefallen zu haben. Ich cool. äh, würde jetzt einfach behaupten, ach, der, der Ripper ist auch gerade angekommen. Das ist gutes Timing. Ähm, <lacht> Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich einmal ja. Aber bei, kann, ich, kann ich noch mal ganz kurz ähm, ganz kurz noch mal auf meine Webseite hinweisen Ja um, klar oder damit, damit halt auch noch die Leute wissen die jetzt erst zugeschaltet haben, wer ich eigentlich bin, ich bin der Typ der Faust hoch 3 geschrieben hat das ist ein psychedelisches Comic, was ähm, sich halt mit Faust auseinandersetzt und es ist total abgefahren das, da müsst ihr einfach mal kurz auf meine Seite klicken www.fausthoch3.de also Faust hoch ausgeschrieben und die drei als Zahl und da kann kann man sich mein komplettes Comic reinfahren und auch so ein kleines Video angucken wo ich den Faust lese also Fausthoch3 gibt es auch auf YouTube da kann man sich das dann komplett als Video angucken und das ist quasi ja ach guckt euch doch halt halt einfach mal an es <lacht> ist halt philosophisch äh, abgefahrenes comic mit allem was das herz begehrt mit mit monstern und mit gewalt und mit äh, allem scheiß was man so braucht aber halt auch mit krassem inhalt und so weiter und schaut es euch mal an das wäre mir äh, sehr würde mir sehr am herzen liegen. Ja, genau. Also ich habe das gerade noch einmal hier äh, schön reingelegt, fausthoch3.de, das ist der Niklas Fiedler und auf Twitter ist es at Zara Troxa, das habe ich auch in den Chat reingelegt, mhm. Zara mit Z-A-R-A, Troxa mit T-H-R-O-X-A. Genau, und ich äh, nenne mich halt, habe ich ja auch gesagt, so heißt denn mein neues Comic, was irgendwann jetzt im ähm, Ja, ich würde sagen, so um die Osterzeit wird fertig sein. Ja, ein neues Comic. Und das wird sogar noch psychedelischer. Das wird einfach die ultimative Härte. Das wird einfach sowas von verrückt. Könnte gespannt drauf sein. Es wird geil. Tja, dann würde ich sagen, ja. ich bedanke mich bei den Hörern und mhm, bei den Hörerinnen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich bei dem Chat. Ich auch. Und bedanke mich bei der Technik, namentlich ja. äh, durch WhyWeFight net Und genau. bedanke mich auch bei allen, die das jetzt hier möglich gemacht haben. Nämlich bei dir. ja Du hast das ja wieder möglich gemacht. Ich, ich bedanke mich bei dir, weil ich überhaupt <lacht> die Möglichkeit habe, hier sozusagen ähm, du bist sozusagen das, das Mundstück für meine Propaganda. Damit kann ich überhaupt <lacht> erst irgendwie die Leute so ein bisschen belabern, anflaschen sozusagen. Anflaschen, damit sie dann von alleine weiter flaschen. Um, ja. Und ich möchte noch auf unser Gewinnspiel hinweisen. Das Gewinnspiel, wenn ihr eine E-Mail schickt an gewinnspiel@mopmop mit oe.org, dann werden wir eure E-Mails rausfiltern und verlosen ein äh, Comic Vom Faust in einer signierten Version, verkünde ich jetzt einfach, in einer, ja, Hand, ja, ich, ich in einer handsignierten Version <lacht> verlosen wir dieses jetzt passend zu Weihnachten nochmal ja. sich selber ein kleines Geschenk unter den <lacht> Baum legen. Damit die Wirtschaft angetrieben wird. Genau. <lacht> Und, ja, ja ja klar, Ey, das, das, ist, das ist doch geil, das ist auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Also wenn man mal wirklich so ein abgefahrenes Ding haben will, Das, das lohnt sich hier, ich habe's hier liegen, das ist voll geil, faust 3 beste Comic überhaupt, der Tragödie, flashigster Teil. 178 Seiten dick, jede Seite handgemalt, handgemalt mit Kugelschreiber und Filzstiften und auch der Text selber geschrieben, alles komplett, also wirklich, das ist ein Ding, wo ich so viel Arbeit und Liebe reingesteckt habe dieses Ding muss man sich zulegen <lacht> und das gibt es dann einfach gratis kostenlos in dem demgewinnspielgewinnspiel atm.org einfach ja. nur eine E-Mail hinschicken nur irgendwie ein von mir aus ich will ja so dass wir die ja, e mail adresse genau. haben und das reicht völlig aus mehr brauchen wir gar nicht ja, genau ja stimmt ja genau ja das gibts umsonst genau ich dachte eben, ja natürlich klar ist es um ja, ja. das gibt es ja, umsonst dann, und ja. wer mehr möchte der shoppt sich dann abseits dessen dann das Buch, der der nicht gewinnt. Oder genau, und äh, vor allen Dingen auch, wenn, wenn ihr das nicht shoppen wollt, dann könnt ihr euch das ja auch einfach jederzeit ganz bequem zu Hause, einfach auf eurem Computer, vielleicht auch jetzt in dieser Sekunde, einfach auf die Seite gehen. Und da kann man sich einfach das komplette Ding auch jederzeit einfach so reinfahren. Ja. ja, ich habe jetzt gerade genießt wie ein Iltis, fünfmal hintereinander. Ich sehe ein bisschen Sterne und ich würde sagen, wir sagen Tschüss, oder? Ja, ich wünsche euch allen noch einen geruhsamen Abend und bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao.